the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm now the milkman's on his way it's too late to say good night so good morning good morning san diego citizens mafru good morning good morning to you and you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 Bonjour. Buenos días. Guten Tag. Bonjour. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. -er, në trego <laughs> një herë si është? Jo vetëm kajsh më mund. E ke zgjuar ti. Unë nuk e di. Emso po mësoj direkt pra. Po direkt, ai. Hera e parë she ke zgjuar. E ke zgjuar. Qëçiu që edhe nuk e di pse sot jam zgjuar me këngë. Hënjer më trego. <laughs> Ecin rrug me 800 kg, e bardhë e jeshila, e bardhë e jeshila. <laughs> Okej, <Okay>, shumë. <laughs> Interesant. Unë kap po direkt. Mirë, ajo është ajo është një histori që në dy vargje ta tregosh gjithë historin, u mor vesh domethënë. Po çfarë përsëri me... se kush e këndon ta, se nuk e dia. Dhe është? Noize. Noize, është Noize? Po, Noize. Si njëm këtu, njëjë gjith. Jo, jo këtë, këtë. <laughs> po Noize si, njëjë njëjë këtu. Po kam një histori. Me këtë këngë. Me këtë këngë. Oh, është për të dëgjuar tani në mëngjes fytyrë <laughs> dashur. Ti ke një histori me këngën e cila jo. ka për refren, thuaj më heri? ecën rrug me 800 kile bardhisila. <laughs> je, po cien... më fal ieri, pse do të bësh ecel? Po ç'e bonda? Po më mirë, ai ashtu e ka po ti bësti ieri e ke vërsis. Ti s'e bënte ieri, s'e ti. Ti s'ke tatuazh te barku apo? Jo te barku. Ja, okay. Do të, nezim duke ka po jo. Ose me muzikë akash pak. Çiko. Të gjitha bukura asaj aty ishte atë. Ecën rrug me 800 për më, okay, do të jem të gjimën atë ashtu. Poha njerë, Lori, që është historia jo, jo, jote me këtë këngën? Së është histori, po, thën, isha e këshu i po, stresuar që... në një situatë edhe një shok më vinte për të mqecu, më qecudëm. A, me këtë këngën, qecondë të ty? <laughs> Qecu me të shisa rahatë. Si një nullë, se... po, e, shumirë, okej. E dhe prenda edhi. Funkcionoj? I edhe e që, ja të shi edhi. <laughs> <laughs> 19 djetët orë, mi shtashur, mi shtë keni ardhur në kjuin e mëgjesit, është i hapur edhe mm. për Më mua blendin me Jerin, me, me Altinin këtu, me Lorin, e gjithashtu Olta që do të do të vënoj, por nuk, nuk do të mundoj. Jo. Do të ja. jetë këtu më ne pak vonë. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, ka një këtu punë vogël mëngjes për të për të kryer, po gjithçka ok. Shpresoj. Kush? Ok, Olta, Olta. Pa pa. Se dolta është nga ato që ecin rrugë me 800 kg. Si çudit që ka nga Lori. E baje yshile mos e ka? Shkruat, kam vale? E kam bën. Po e shkruaj të bardha e jeshila është. Do dalë çka? Ka shfutot sa është tani në mëngjes? Je leshë kam shkruar. Jeshi, jeshi. E djel burrë do më tani. 1 kg baska. Ti do të thënë ka 100 kg baska, shumë mirë. 100 kg më pranosh? Jo, se as fikse si pesh. E që do të thot fikse një kuintal. Pa. Mhm. Mhm. Ja është ka filluar aktin, ka filluar. Super. Et tirose 100 kg. Me të zhjuar domethënë dijeri. Pa. Që ta bëj zimin akoma më shur, ta bëj. Kanal vaditje, kaloj. Po vjen edhe wow wow wow Sa spiajot më kushton më para mbytjes në teknologjia, mos e kesh në Uaj Itali. Për momentin, okay, shumë mirë Jeri, kështu që m'vjen mirë zgjuar me Noize, mirë ngjësi që të gjidemi zgdashur është 100 kg, ndërkohë ë do bëjmë një quiz sot me ngjësi. Nëse heqim peshën e Jerit sa e kën që çfarë do dali? 80 kg. Jo, jo. Jo 80 kg, bash, sepse Jeri nuk është 20 kg me lali. 60. Mosu plasi skandali. Shumë mirë. Unë bëllqese më të bëhe dhe këshuë, gjithë mua beti E kemë rësysh ku e lanë dhe kuna mbeti Munda vjëdhosh atjet, vazhëdhosh unë i pari ti, dyti, ti, treti <tërri> E së syrë <tërri> 7-7 minuta, këso momente, mi shdash unë a frimzon njeri Këti që eltin Se nuk vjen dy herë kori njeri Atërë njeri, kërë kemi për sot? Tolstojnë, shumë shumë shumë Në këtë kalem... ka... no, tjera Përëm Sobëmë që do nafrmëzoj vet Levi. <laughs> Jebi. Atëherë, shprehja është kjo. Të gjithë mendojnë të ndryshojnë botën, por askush nuk mendon të ndryshoj vetveten. Ao, oh, është e bukur kjo. Shumë burë. Wow. Se dy, yes, e bukur. Unë duket se e ke bërë ja 2-3 herë. Jo, s'e kanë bërë. Një herë e parë. Është hera e parë që e bën ja 2-3 herë. Hera e parë që bën ja 7 herë. Okej. Okay. <laughs> Olar gatëruar puthje. Është puthje, më mm -hmm. puth, më puthën atë. Në po. Kështu që putheni me radhë jo otjet për një herë se bëhet uh. Stafshia e vjetre, po, gjerëse. E mua po, si jo? putim gjithme radhë po bëjtë <laughs> e fshinj mirë ajo. Po. Po. Sa shkojë ti puthim të gjithave. Po të puthim të gjithë. Ne s'kam kodas se tani do të bëj motin. Atë është -1 gradinish dashur. Në këtë momente dhe siç e jep për Tiranën ka dhe mjegull në disa vende. Po. <laughs> por -1 në këtë çastë. Më e larta sot do të jetë 8 grad. Do të jetë uh, qiell i pastër. Ka një shans Ose në mësak nuk ka as një shantë, për shi Qështë Qyusha... Super do jetë Qështë dhe vetëm vishuni Po vetëm vishuni Dallërëse, se kam suar mjë unë të këtë, në Si mbas orës Se kjo është sot Qështë Qështë kjo është Qështë, shkoj mirë sot Diel, gjithë të ndej është Diel, Diel, Diel, Diel Dhe me larta, si shpë shikoj tani 5 gradë Dhe arrin 5 grad në orën 12 Nëmban 5 grad dhe rin orën 1 Dhe pasaj si pas kësaj Bje Temperatura Edhe gjithë ditën do tjetë më tepër nga 4 grad Red 4 grad Që i eri? Fëtot i bje Po Që nëse do të ndryshosh botën i eri U nuk e marë për si për Duhet të ndryshosh më parë Vetën Vetën thot Tolstoj mm -hmm. Abe tharë nojë, zë kushe thasot më gjithë Se o miksu Abe ja, ishin pak shu 7-9 minuta në këto moment e mi shdashur muzik Tanin në klumin e më gjithësit Kelly O do të havi për ditën e sot me Way Down We Go Në më gjithësit mm -hmm. që të gjithëve jeni me klumin e më gjithësit Jemi në Klab FM Dhe në Klab Plus Oh, we get What we deserve And where down we go Lord I'm as calm as we all fall, go down Yeah, but for the fall, whoo, my heart. Do you dare to look my right in the eyes, yeah Oh, could say we run you down, down to the dark, yeah, Sunday Lori. Mirëmëngjes i çdojve. Lori po, Lori po shiron po po, po po vlerson fotot e Sparky sot mëngjes, mase stime. I bëra ca. Po ka se ka një çu kjo. Telefoni ka një një portrait mode. Mm -hmm. Që e bën domethënë për portrete, pa dhe bën një lloj këshu gjëje, që i bën portretet lezetshme. Edhe do po e provoj me Mase sot mëngjes. <laughs> Duket pak si libra shitse. <laughs> Por uh, është... Uh, është Lori që më thote, au oh, sa e pukur që ka bën matëja, e tjere, e tjere, këshu. Që të <laughs> bëjmë Lori? Pra ne për thash, më kanë gjerë mua. <laughs> oj, oj, oj. Por Kalion, ka i shumë ko me matësë ndo i njerë. Në i mirë bënë. Jo, jo, është. Pëse është gjithmonë aty e ke vërësush, kjo është edhe i gjeja tjeter, se... Nuk është e i blerson njërësit më paga, pa Po njerzit janë ose duke bërë detyrat e shtëpis, ose duke fjetur, ose duke u marrë në një fund, kurse mascet gjithmonë gati. Gati për një përgodelje. Edhe kurse lumenjë gjelin vetë jo, shqiu. Aty është. O të bëhemi kulaç bashkë kështu, sa çuditshmi që është. Nuk e di un për mascet që thon se është edhe fjala që mascet janë disi kështu. Si men e frego, që pra s'ju nuk duan të diim shumë për ty? Jo rasti, ja. s'shkyr rasti se s'sh. Nuk ka lidhje. Samacia mm. bën simanaret, vin nga mbrapa pa pasaj. Macja ka këtë në ndryshim me me qenin, nëse qeni i shkon të gjithë mm. njerëzve. Po ka shumë ndryshim me qenin që, po. Dikur që nuk e ta ushkon të, të gjithë njerëzve. Jo, ushkon më shumë se samacia, macja përzihet. Okej, okay, dakord, sigurisht, po mirë se ma ç shikoj, qeni është më social se qeni merr në cer prijasht. Vetëm ky është dallimi, nuk ka asgjë si tjetër. Rrin në shtëpi, ata në që vinë po është. Është pa po. esnikë se qeni, sepse ka pasur dhe diskutime të tilla që macja nuk është, është interesa xhija. Kush kush ka thënë kështu? ka debate gjithsesi. Në pop show ka thënë dikush. Nuk e di se kanë parë. Vishë ka. Por që nuk është e vërtet. Mhm. Mm nuk, si ja. nuk është e vërtetë që Manca s'është besnike ato aty. Absolutisht jo. Po, nuk është e vërtetë. Që nuk është e vërtetë që Manca s'është besnike. Mm -hmm. Mhm. Në zakam mos sens ajo. Por zgjojë një solid dhe që ishte, e lidhet pak me këtë që po flasim sot, nuk e di nëse do të gjej dot shpejt këtu. Mhm. Mm Por ishte nga nga këto historitë të merrit dhe me thënë drejtun doja ta ndaja me ju, jo sepse I sëri të meri? Ja, e të meri Të meri, po I sëri me pitbull gjeri oh. Po jo me këngëtarin E kuptajmë Se në këngëtër asatë të këmaj gjensë Mduke të si ka dhëmë të dhënë Por uh... Jakur, sh... kërë ka ndodhur uh... Botimi i sëris është bërë Në datën 17 djetëtor Që që mm -hmm. është një sëri Refare Dhe të regonë mësësi 2 pitbull kan vrar të zonjën. Oo oh, oo oo. Në Shtet Bashkuar të Amerikës, këtë vajzën këtu, që është një gojja gocë. gocë. Rrë, jo, nuk dihet eksaktësisht sepse nuk ka pasur njerëz atje. Megjithatë do kjo kishte 200 pimpu. Ëh <tus> dhe e kanë gjetur në pyllin, mbrapa shtëpis, të bërt copa nga fitbullët e saj. Cilat e rinin derë e ruanin. Thotë uh, artikulli Masi kur këta i qetën. Domethënë, më kupton? Edhe rinin nderuanin trupin e po mm -hmm. e e të zonjës. Kjo i kishte për disa vitesh quhej zonja quaj uh, Bethany Lynn Stevens Emery Sai nga Shteti Bashkuar të Amerikës. Ëf. Uh, edhe kaq që e dëshkon për uh, për të treguar se si kjo racë është realisht është e rrezikshme. Ka qytetet të tëra që e, e ndalojnë a uh, mënur kategorinë këtyre qenve po. Është një rracë qenësh e cila është, si thua, unë e di ka kave tepull shumë të mirë, shumë të mirë. Por uh, her pas herë dëgjon këtë historitë. Kë ke qenë të saj? Po, s'e di kishte. Nuk ishin se se kjo ishte një njerëz që kaloi në pronën e këtyre dhe këta ju sulën, e ku di më se çfarë. Në virzhinë aran ndodhur, si tregon Sherifi atje, skandal. ë Më atë ka qen, ka qenë një sulm i tillë që ka bërë që 22 vjeçarët humbasë qenën. Ngaqen. Esaj. Ka shumë njerëz që na dëgjojnë në këtë momentin e cilët kanë një qenë në shtëpi, trasacave të, të ndryshme dhe e dinë se të kesh një qenë është është mrekullisht një përvojë shumë e bukur për fëmijët, për veten, për familjen, për ku di unë atë marrëdhënie që krijohet. Siç macja ieri, se ne flasim vazhdimisht për macet, mm -hmm, se kemi macet. Po normal. Edhe qent janë fantastik. Por do të ndërtohet pasai dhe veçanërisht me këtë racëm kështu. Vetëm tani po flas për këta njerëz që në mënyrë skandaloze edhe këtu në Tiranë me shumicë i mbajnë këta qenë për për garipliq, domethënë, kështu. Si kanë garipa, si kanë, ku diun më se çfarë. ë që kanë një lloj agresiviteti përveç asht i që këta e kanë në ADN-nën e tyre. Edhe janë shumë të rrezikshëm. Sepse më aftoin sekonda Nuk kanë bójë që më prisësh që sulmi zgjasë kështu për për orë të tëra. Mjafton sekonda dhe kur dhe kalon në parë, po jo, po i ka fmi, ka gjëra, e kupton? Dhe ka pasur shumë rastat të sulmeve. Është nuk e di është. Është çështje. Është vërtet. Kushojm. Gjithsesi, kthye mbasfaq klubin e mëqyesit, po këtu jam për të menduar sepse është mirë të mos ndodhi kur është më mirë të flasësh para se të ndodh diçka, bazosh në ngjarje që ndodh ndonjë kutietër, e thua se që armësimesh më të marim nga kjo, se sa të digjosh pastaj. The Weekend, tani imi shdashur, bashkë me Daft Punk kjo është I Feel It Coming, mi mëgjesi që të gjithve, jeni me klubin e mëgjesit, data në të mëdhjet, ora shtatë e nëntë mëdhjet. Tell me what you really like, baby, I can take my time, we don't ever have to fight, just take my time, I can see it in your eyes 'cause they never tell me lies I can feel that body shake and the heat between your legs yes. You've been scared of love that's what it did to you You don't have to run and I know what you do Just a simple touch and it sets you free We don't have to run When you're alone, we'll be I feel it coming I feel it coming, baby I feel it coming I feel it coming, baby I feel it coming I feel it coming, baby I feel it coming I feel it coming, baby You are not the single type So maybe this is the perfect time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 touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Njërë mëngjesi që të gjithve orë është të një 7.22 minuta Mishda shërë unë jam blendit u bashkë me jërin Mëngjesi Adimin, Good morning Në lorin pak u vonë e dhe olë të do të në bashkohet Sot mëngjesi këtu në klubin e mëngjesit Në klab e femë në 114 Do atë gjithë një video që Ju atërgoha Nuk e tinë se e patë të kaj grupi që kejnë atje Ju kam quar një video nga Youtube-i mm. jo, jo nuk e pashkë Jo nuk e pashkë Sot mëngjesi <laughs> Ishte një kronikë, mm. e kam këtu, ishte një kronikë e, e, e raportit të vës në këtë rast. Është mm -hmm. ngjarje që ka ndodhur në në Sarand ku një A po e lexova tash. Supermarketi atje është ose market, tani nuk e di sa super ishte. Po një market duket goxha i mirë. Ëh. Mm -hmm. Është i zhëdur nga maskat nga maska ishte. Po do shikoj pak videon, është është ësht, doman në videon shihet, është video e sigurisë. Ku shihet një zotrin pak sai ku dhe u merrën pak këmbët që vjen pak vërdall atje. Dhe pastaj shkon te krafti dhe merr një shishe me alkol. E fsheh në xhep dhe pastaj largohet. Ës Leonard Danu, 48 vjeç, banuesi i Saran, i cili më vonë pastaj është arrestuar Si shkë raportonë reportëveja për vjedhjen e marketi Por në fakt, si shkamera të sigurisht të regojnë Më parë se kjë burri tynë të atje, 28 vjeqari Dyrë të autorë me maska kanë ardhur, kanë vjedhur dyqanin Kanë marë paketa me shumic e gjëra tjera Dhe janë larguar pas taj Dyrë vetë me maska Dhe, dhe kanë ngërë në kjë Më vonë, ka kaluar kjë dhe ka qënë tapë Dhe ka parë dëren e marketit hapur <laughs> Shkërët Dhe ka hyrë brenda në market, sepse dera ishte e hapur. Më falë në market, ku ka si njëri tjetër? Jo, është natë, është mesinatës jemi. A, e kanë hapur. Më kuptonë, është, është janorët e pare të më gjesit. Oke, okay, kuptava. Që që s'ka njërija të, uh ja. -huh. Dhe, hynë ky pasaj. Në basi është bërdëmja të, ja. <laughs> shikon njërë vërdatë, dhe që bëjës të duhet? Asnjëri, nuk merr asnjë gjë përveç një shishe. Që qatu i merrnin këmbët, këtu po shkonte në spi, kishte mbyllur për atë natë, po meqë u hap loja, ne e kemi rrezik. Më rësush. doli fati i mirë. I doli fati i mirë, shikuan aty për të pasu. U, pas ka asnjëri këtu. Merra shishe të shishen ikën dhe të nesëm për vjedhjen arrestohet ky. Asgjë nuk <laughs> e. Kupton? Ne policia ka marrë këtë burrin tani. Edhe ka futur në burg për vjedhjen e marketit. Kur njerëzit e din, e din që që në fakt Dinamika e ngjarjes ka qenë që ky ky është viktim thjesht donte të pinte <laughs> <shpirdihim>, <laughs> edhe pak po, e kanë thanave shpirti im e gjordon Unë dij diz aty Është realist po në çësë sepse nuk është punë e mjaftueshme policore them unë se mund ta mbyllësi çështën, ti angulosh këtë, ja, okay, fut këtë në burg edhe e bënat ja një fit ku donë unë Por ata që janë lëndë, po, vërtet do Po the other. Normal. Edhe ky se ka vendin atje shpirti im. <laughs> Nikësi ze mori. Ngati. Kësuçi urojë të të vië drejtësi në këtë rast. Sa kam kam përsëri se ata kanë dashur ta mbyllin. Hajde Varja, ja ku është ky thonë. Ta mbyllen. Se ky ngritet kokën, ky shikon edhe mm. nga kamera, e kemerë <laughs> në... si ishte kësu. Ata thjerët ishin me maska, ishin kompletet. Po ju shëndesë të bëmirsi. Sa të bënda? Ga me erdi këfa, a këtë në të shumë? Këtë e mështë, këtë e mështë, 27-26 minuta të <laughs> Këtejnë, basua, kërinë, mjësit, 27, anin në uh, këto qasë të mishë da shurkoa për të gjuar. Kjo është nga Chris Manchik, që e të Stranger, Klab FM, këtë e mështë. center of Tirana, to listeners across Albania and the world, the morning show with Blindi and the team, each morning from 7 till 10, on Radio Club FM 100.4. Hello. Hello. I'm just Blindi. I'm just Altini. I'm just Lorca. I'm just here. I'm just here. You're just, you're here. You're Hello. Hello. I'm here for? Oh, on a grammon. I'm here for a grammon. I'm here for a grammon. E kam pronto tani. Anagrama. Mm. Në klubin e miqesh, sot në Anagramë i zgjashur kemi një produkt të ri. Ëh. Mm -hmm. Është ushqim për mace që e prodhojmë ne në kushtet e shtëpisë, un bashkëtorja okay. e djali. Okej. Bëjmë ushqim me oriz, mish pule, salmon, ajë gjëra të tjera të mira bëjmë ushqim për mace. Edhe kemi filluar një firmë që quhet Enupikat. ENUPIKAT. Ro. Oh. Këshvet ushimi ynë. ENUPIKAT. E N U P I K A T. Kur shikoni këtë logo me dashur në një market pranë jush, merreni se është i bërë me dashuri. Spark e ka provuar vet? Është bio. Po po po. Me po. një ulje për i zi... tërë bio. Ka për zgjinn një ulje. <laughs> Ulijë çepallës së syrit. Po unë që kam dy mund ta marr me ulje. Po patjetër. <laughs> Mirë, faleminderit. Falas për ju. <laughs> e Nupi Cat. E N U P I Q A T. Ushqim për mace nga ne për ju. Ushqim për mace sa tanqënt. U, <laughs> uh, po. Thjesht. Po e Nupi Cat, që ka msumizëm. <laughs> e N U P I Q A T. E N U P I C A T. Paska mharuar sloganin e firmës keni. Dhe shkruaj dhe slogani këtë Dhe shkruaj dhe slogani këtë Dhe shkruaj dhe slogani këtë Për miqë dhe vejgjë për... Jo Për edhe mje mjau <laughs> 0619 27222 Dërgjën mesajgët uaja Për i tjerë që e slogani është njëm kurios është më gjuhën e matëve lori Aha Oke okay. Vështë është Lele. Njëm, njëm, mjau Njëm, njëm, mjau <laughs> Mjum, mjum, mjum, mjum E bëjmë shumë e i mante Në punë farën, në televizor Mjum, mjum, mjum E nuk pikat Zgjide një këte anagrami Shdaqur dhe fitoni një orë nga mishta në të këprimi më uoqis 069 207 222 069 207 222 Zgjidoj dhe ty jeri Se këte dë mante në shpi E nuk pikat Hajde, bra Jebi, zgjide Zgjide Zgjide Pamela. Pamela Kiri. Të ndotë zemrën sot. <laughs> Dëlodit të unë krevim një sesion, rrëmojmë edhe në fjalorin e mqesit, në fjallori, në gjus, shipëmi është dashur përgjetur një një fjalë lëpi, këtë e dim. Një fjalë që se dim. Një fjalë tëre. Leruesin e dim, e dim çfarë është leruesi po. Po, leruesi. Okay. <laughs> Ço më thon lavarem. E lavarem. Po, ku ndem i bë. Lavarem është po varem. Lavarem po. Ne varem. Lavarem. La la la se dihet, lavarem. Lavarare e lavare, no, lavarem, lavarem çfarë? La la Jimi fjalë se dim. Lvozh gëdim, luvri, e dim libanez po sigurisht që e dim. Unë nuk e di këtë. Libër e dim, liberal, librazdas normal. E pam dje. Ë uh, Kemi... Si burra dhe bon, në faljës. Lice, liceist, këta... Një fëndë, cë kus janë, qërë tipash? Ligax. Ligax? Po, një ligax. Ha, qëfarë është? Kjo ja është për të qërë. Ligax? Ligaxi, <coughs> qërëna dhe goca, është të kushe qështë i dobet nga trupi. Shëndet lig. Ah, këta që janë të hollë. Po një, po, një ligach Se është këshu është, e kemë rësyshe është, po, është e hojtë që e merera Si i pa është po. si qërë Ligach <clears throat> Në kuptimin e dytë është përçmue, se thot Në të parin është mos përfilëse Në dytin përçmue, se Shpirtkejsh, zemër lig I lig, frikra cak Një ri ligach Shumë kuptimin e paska Ka mm -hmm. Jako t'i gjuat Ligach ishte fjale për sot Junë e qelloj, kemi gjithashtu miqdashur Enupikacia si anagram. Jepini zgjidhjen, i je pari fiton orën 7:39. Jeni me grupin e mëqesit. Pilot Talk. Taninë Klabe FM. Ja Seen. Ja Seen sigurisht. Vim, vjen vjen vetëm tani. Më në fund, më në fund. Vjen vetëm fare. Pa. Në dhomën e ti. Burime. Pa ndimin e askujt. Pa ndimin e askujt. Okej. Bravo shoft. We'll go slow and high tempo Light and dark Hold me hard and mellow I'm seeing the pain, seeing the pleasure Nobody but you, nobody but me, nobody but us, bodies together I love to hold you close tonight and always I love to wake up next to you I love to hold you close tonight and always I love to wake up next to you So we'll piss out the neighbors In the place the feels the tears The place you lose your fears Yeah that's the behavior A place there is so peace so delirious Find the better day Better day better It's a paradise in some was on It's a paradise and is i was on Feel your touch My enemy my ally Prisoner Then we're free is it thin like I'm seeing the pain and seeing the pleasure Nobody but you, body for me, body but us, bodies together I love to hold you close tonight and all nights I love to wake up next to you saw us on it's a paradise and he's a Sa wason. Hello, mirësevini në klubin e mëmjesit. Ora është tani 7:42 minuta. Hello. Mëmjesit. Airi. Ai Blendi. No, no, no, no, no, no. Nuk e dini se e mbanin mend se është një histori e cila vjen nga Afganistani. Në fakt një histori e vjetër, por e jashtëzakonshme. Bëhet fjalë për një grua me emrin Shirin Gul, mm. e cila është një vratës e seriale, po, përshka këse për vite me rradhë, uh, ajo bashkë me familjarëtës saj. Vristë të njëres për të marë lekë. Kjo dilëte në tre galtinë, si një puntore. Si nga këto të këtore të po. domatëve. Jo, jo, jo. <laughs> dilëte për, për shocëri, pra kjo ofronë të shocëri. Me, me shkujve të ndryshumë dhe i silëte në shtiku para se të bëndë të shocëri me ta faltau? Ë, uh, jo, u jepet çaj dhe shish kebab. Mm, Siç e shishe... dëshin të helmuar. Ëhë. Uh -huh. Edhe ata vdisnin. Pa jo, përqer. Hanin shish kebabin i cili ishte absolutisht shish kebab i mirë. Ish kuçi për çaj, ndoshta edhe çaj. Okej, dakor. Shish kebabin ose ajo mos mashani. Por <laughs> <laughs> këta i grabisnin këta njerëzit dhe pastaj i varrosnin në Pus... oborrin e shtëpisë. Oo, oh, po, po. 27 vet. No total. Wow. Wow. Shika si firmikë. Sepse u bë. Se derisa derisa u zbulua. Siç raporton edhe vetë. U bën domatë edhe kta. Urdhëro? Bën domatë, pasi Mbasi, nuk e di se çbënin me Kjo që nga për të. Me tokën atje ajeri. Po historia është që kjo u dënuam me burgim për rëshëm. Edhe është tom. në burg, po është në burg por atje ku duhet të jetë bashkë me këtë -hmm. Shirin Gul në burgësh edhe vajza e saj 11 vjeçare. Po vajza e saj. Sepse është thonë pra, është një vogël, Ajo? jo jo nuk është dënuar. Ah, ah okay. Ska pasur kusht të arrisë, fëmija ka rritur vetë, ka rritur gjatë gjithë këtyre viteve që është në burg. Sepse është dënuar prej prej vitesh tani më, kjo premtesh, historia është është e njohur. Por New York Times ka shuaritur për vajzën, është vajzë e quhet Mina. Për cilin thonë që ka një histori e cila është ekstreme, por jo unike, nuk është vetëm ja. Në këto vende si Afganistani, ëh, mm -hmm. kanë mira, thon ata, me dhjetra mira fëmijë, cilët janë burg në burg bashkë me nënat e tyre. Për shkak se s'ka kush i mbani jashtë dhe ata i lën, sepse në Afganistan thuhet kështu, të, të burgosurat gra janë le, le, lejon që të mbajnë fëmijët. Deri sa anë ta arrinë moshën 18 djeqare Dhe në shumë raste mm -hmm. Ska asë një alternativ tjetër dhe njerëzi kanë Ndejnë në tje, në burg Bashme në në natë Bashme në natë, dhe janë rritur atje Imaginojë që arë Situate për një fmi E cudicme Rritet dhe tjetoj në burg, brenda në burg Si kjo mina Kjo, pas kam betu shtatë zën Njërin <laughs> gulli Në konë që ishën në burg Po Kjo është të burgu grava apo i burra? Po po. Është një histori, më e komplikuar. Historia është këtu. Ata nuk i kanë të ndarë sa fundja Kukajt ku shumë lek aty. Kta thonë që në fillim fare kishte dënuar me varje për për krimet që ishte bërë. Për krimet e saj, për mm -hmm. rolin e saj në vrasjen e këtyre 27 njerëzve që këjo i mërtën në shtëpi dhe pastaj i helmontë dhe i grabiste. Ëh. Mm -hmm. Është dënuar me varje. Dhe për të ushqmangur dënimin me varje. Kjo ka gjetur një mënyrë, dhe një mënyrë ka qenë që të mbetet shtatzën. Bënë Apo se, pra... se një xira pra, sepse pastaj lindi një fëmijë, po, është vërtet. Edhe nuk dënohej më me varfëri, sepse duhet kujdesesh për këtë fëmijë se ta mbajnë njerëj në, në Afganistan, mm -hmm. po. Edhe kjo bëri një bëri një vajzë që ti shfutonte litarit, i cili tani e ka bër 11 vjeçë aty në Hamburg, dhe e mban aty. Minen, më falni po. Për cinën po flasim. Kush e la zonjën? Jo, ideja është ka ndodhur para se futej në burg Lori. Jo jo, po them se e ka bërë në burg. A po gjatë se kohe. Është ngjitur në burg. Po në burg. Është ngjitur qëllimisht ti shpëtoi litarit e tjerë. Takime ka pasur ajo Lori. Eso. E nuk nuk na e ka treguar Lori tash. Do dish me ajo do ta them një emër un dy do jetëm me kështu. Po. Në emër Afgan. Çfarë ndryshimi bën? Jo jo. Ai kishte shok më aq më shumë. Po të di kush e ka ndihmuar Lori kjo është sigurt. Si e kishte ai? Karzaj, Karzaj Më bërë mëndë ish presidentin, Karzaj <laughs> Në kona ti ka ndodrë gjithës Nuk e ti pëmë Më dukë bëllë interesantët 7-27 minuta në këtë momente më ishdashur në krybin e më qitën tërkodë Përëm i pjëti nga aktualiteti, a mund të mi? Dekord Ti ingranojmë pak njërzit në lojë Ti u shpëndajmë sa durata Quna dhe goca Ti ka ndodrë uh, namin Namin uh, kuvendin e Shqipërisë ëh mm -hmm. është votuar dhe miratuar prokurorja e përkohshme e përgjithshme Arta Marku. E gjithashtu është bërë dhe një deklaratë nga ambasadë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e cila thotë se fakti që politikanët sipëtar po luftojnë me njëri tjetrin është tregues se reforma në drejtësi ka filluar të Funksionoi dhe se shpëti do të arrestohen njerëz të rëndësishëm politikë dhe do shkojnë në burg e tjerë të erit jetë. Vetëse. Vetë deklarata që mbyllë duke thënë që politikanët shqiptar kanë këtë gjë. Çfarë kanë ata, shpëtija për ju? 069 ëh mm -hmm. që nuk e kanë shqiptar vetë. 2070222. 069207222. Që në këtë rast nuk e ka populli shqiptar por ata e kanë. Ata e kanë. Ata e kanë. kanë, kanë. kanë Sipas ambasadës, çfarë kanë ata politikanët në teksualisht pasi janë shkruar, nuk është e vështirë, është e thjeshtë. Mundi të shkojë te mendja, 069 20 22 70 222. Okej? Okay? Okej. Okay. Çfarbra? Okay. Çfarë kanë shkruar amerikanët se kanë politikanë tan. Po thye gallade malve, gallat. Galladot janë shëderi di kupo. Ëm <coughs> për të ardhur të shes. Nuk gallat është. Jo i pavlaim, ti ndojt të pani pam. Detajet. Jo të gjitha, por pjesën kryesore të këtij. Këtë më i bukur ishte që ishin ato bluzat aty. Un jam një lule dielli apo ti je një lule dielli që është për një kaos të fëmijëve me smundje të gjakut dhe që është shumë e mirë. Është një mënyrë për të kontribuar për ta bërë pak më të lehtë. Ka shumë raste shpresë, ka shumë raste pozitive në atë sektor, ta fmiq kurojnë dhe shkurtja hedhin. ë uh, Këshu që është javlen, është, është një kontribut që me të bërtet prodhon, këshu, prodhon jet. Kjo është në momentin me i bëgur. Pasaj gjerat e tjera me këtot me të hedurat, me të priturat me... Këto bësë se kalojnë? Mm -hmm. Kalojnë, këto, thëmë. Kalojnë? Besoj se kalojnë. Si gjithmonë. Veshavash. Do të gjemi këngë tani? Yes. A, ma pasë këpërë qefim. Kjo është nga Gwen Stefani, mi shtashur. Make me like you I was far from you I was broken but fine I was lost in a certain my heart was in mine I was free from you I was broken but free All alone in a cave but now you are on last you I'm scared Kështë e këni ardhur në klubin e mëgjesit, në valet e Klab FM në një 100.4, edhe në ekran e Klab Plus, mishë dha shushdo mëgjes me ju, ga ora 7 deri norën 10, kam një njoftim për ju, sepse dhej në datën 3 dhe një djetor ka ulljet të të shmendura në Intersport, është multibrendi me i ma sportiv me mbi 10.000 dyqane në gjithë botën, i cili vjerë me një ullje fantastike për fesat e fund vitit, dhe se si as një erë tjetër ju mund blini gjithë shka, deri në 70% ulje, çdo gjë që është nga Adidas do të jetë nga 30 deri në 50% ulje, çdo gjë që është nga marka Reebok është deri në 70% ulje, edhe deri në 50% më pak. McKinley gjithashtu që është një markë shumë e mirë e Inter Sportit, unë e preferoj shumë, është deri në 50% më lirë. Në këtë mënyrë do të mund të knejë fëmijët e gjithë familjen me duratë cilësore nga Inter Sporti në Tiranë, Durrës, në Fier, në Vlor. Aty ku ka Adidas e Inter Sport më i dashur, keni Surpriza dhe ulje kudo që të jeni. Por edhe ju që skeni një Inter Sport offer mund të vini tek Inter Sporti online, është www.intersport.com.al. Inter Sport.com.al aty mundi gjeni gjitha këto ulje, gjitha këto çmime fantastike. Për fund vitit. Ne ka me të vërtet gjëra shumë të mira. Do të kemi pas magnen klubin e mëngjesit, tani është start e 53 minuta, bashkon 754 oh, minuta. Minuta. <laughs> dhe këtu me ne. Dhe i themi Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirsa, ti. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. O Tareks. Ja doli. <laughs> Do ja dal. Ha, si çoi? Shumë mirë. Super. Sëmosa bësh një proc për maratonën. Jo, jo. Shdo në bëjolë të bërë maraton ja, Qisë në e ja, ja. ka bërë shdo maraton Altine, bërat të parën Po nuk mund të apërsëri Se dhe okay. të peste Ta bëjtë një të <laughs> një O mirëte, para ishte Accidenti... Kishtë nodhër kisht Po po, ishte <laughs> shumë shta të zënë Për të parën Jam këshu tha, jam Për të parën e kishtë atë vogël bebën që është tani këtë territor. Ani na Zel Goldstein pastrojnë këtu, na në ndihmojnë, në <laughs> sistemojmë ato durata. Mish dashurë maratora po vjen Tenten, dado 21. Dhe të premten. Dhe të premten, do të kemi këtu çdo ditën Tenten, edhe natën, ëh dhe ju presim me durata, me lodra, me libra, me rroba, edhe ushqime të thata, më thotë Olda vazhdimisht për okay. fëmijët si, e atyre jo. familjeve që kanë nevojë, ka shumë nevojë, edhe tani që është festë që ka gëzim Duhet që të qojmë dhishka të kata fmi Aja sa munde, mi, pak pak, shumë shumë Për, ne kemi dhe në hapur Studio në hapur, këtu në rognin Dhe ju presim të ejnëten Të durojmë E të mësojmë edhe fmive tanë Se si të durojmë dhe pse të durojmë Se pëse shumë e rëndësishme A ti njemi gati? Gati Okej okay. nuk, nuk e te i kalova Nuk e te i kalova Okej, okay, super You know I'm not that kind <laughs> uh, Come on You know Mjë më gjësi që të gjithë vetë, 87 minuta në këto momentet Tira rara rara është klub i më gjësi Mjë <laughs> tashme blendin me jerin Mjë më gjësi Me altinim mjësit. Kemi Olton Mjë më gjësi Tumena dhe Lorin Mjë më gjësi Qa bo, Lori? E pa, ato gocët u liruan, ato që u kapi një të, të gocët, gocët u liruan uh, ull... Cilë gocë, të gocët, ma? Një të gocët protestës A, gocët e protestës? Kujtë protestët, cilës protestët? Të dj Oh. Nuk e di që ti e në arrestuar vajza Këshu thështë e Monika Arrestuar? Këshu thështë Kan kap gocët brëndat oh. Një sekund se dhe se dhe dhe. Në, nuk, nuk e, ok, një sekund Do litemi me Eldin Do të siarohi unë pak më vonë Se që kanë dodur me Vajzat e ndaluar Nuk e di që ti e ndaluar Po do të amarin vesh Kanë përshimin unë Brëndat pak sekundat You know that I'm a champion Mi më njësi, Zoti Meroli Mi më njësi Shabot Mi më njësi Ha more Për situatën e trafikë Në të regopak Në të regopak, qështë situatën e trafikë Po blenë, sot dit e fëtot Ka situatët për situatën e trafikë Në njësi duke sikur Istoti ka më bërtyr tuar dhe freksionin Dhe këmër e majtë se, se në të malishë ku është stod në zishtypet preksionit se s'ka mundësi dë në se Tirana ka shumë trafik të homomendë minus 2 në homomendë me gjitha fjallat ka shumë trafik të rënduar në segmenti rrugës dursit fundi a të strates të gjitha kryzime dhejtë retrotudimi zoguzijën të gajushme po ashtë rrugë e lbasanit nga fakultetit ekonomi dhe të liceo ardhësit ka trafik, për dhe nga liceo të dretë kryshimit rrugës Ilbasane. Pak ka trafik rruga Kavajës, të këpalatime që gjitha pjesa 10 dhe midi zunatës rrë, dhe pjesa të të që vazhdojnë të dretë kominatës nuk ka probleme. Rruga Bardyl është në byllet e qizë, cikli me trafik të rënduar që ka dita tjeshme, nga kryshimi svitaleve dhe, dhe boulevardi Gjandrash, pra dhe të të skajet e dhe zbrit dhe zunatës kanë shum edhe për pesojë shumë shumë trafik në zbjitës në ty kratë o nalës nuk ka probleme, vetëm u nalës dhe e poshme për momentin që kërkullohet disë njësh i se inditori ingjënrija në dërtimit ura Vasil Shando, flasin për të ty kratë për momentin janë të kërkullusë zonat i rrë në tërë, ka trafik rruga Samifrashi dhe rruga Bilfrashi drejtë Libri dëndës në për pisa të tjë dhe është e kalimushma Okej, shkëqys 5, 5, 5, 5, 5 Më të apetoni numër me 23 ose 24 Me vazhdoni me 5at Për të thirur Eldin Në shërbimin taksi Shumë okay, jafë, shumë i zodi po Ndërkohë që Dua di përshiris se anagramën për ditën e sotme është Enupi Kat Marka i me kam Kam e nduar që të hap Një markë ushqimi matësh Enupi Kat Në <clears throat> Njam, njam, njau Enupi katë A, Olda, i gjendot Jo Jo, zë vetëm hapë sytë për një moment, thë wow Enupi katë Kujdes U shqim për mate Dërko kemi fitu est një pyritje që më bëra pak më par Êhë është Andi dhe kanë thënë që kanë frik Kanë frik, pra Bravo 700 i mbaronumri fiton 2 bileta për në Sineplex Bravo i qoftë 7 Edhe një 700. 700 pra i mbaron numri. Ishte pyetja më i dashur se si mbaronte. Eh deklaranta e Ambasadës Amerikane këtu në Kryeqytet lidhur me sa që ndodhur dje. Edhe ata thoshin se politikanët kanë frikë. Pra në fund fare ishte ky paragraf po vollenë shqiptarë nuk duhet habitet që politikanët e tyre po luftojnë njëri tjetrin. Kjo në fakt ka ndodhur gjithmonë. Ëh. Mm -hmm. Kjo do të thotë se reforma drejtësimë në fund po zbatohet. Komisionet e vettingut do të kenë së shpejti rezultatet e tyre të para. Prokurori i përgjithshëm që refuzonte të ndiqte penalisht politikanët është i ikur. Së shpejti do të shohim krimin e spakut të BKHs, të cilat do të hetojnë dhe ndjekin penalisht zyrtarët e korruptuar të nivelit të lartë. Oje, oh, yeah. <coughs> lartëmundo. Politikanët shqiptar presin me padurim, më falni. Qytetarët shqiptar presin me padurim për drejtësi. Dhe politikanët kanë frikë. Mbyllët deklarata. Ëh. Mm -hmm. Dhe politikanët kanë frikë. Kështu që, um, ëh, frikë është fjala e duhur. Çfarë është duke ndodhur? do bëhet gati çelia. Uh, Ës burgu. Jo e kuptova. Jan uh, Antini më zgjatur që na sill tingull nga burgu. Le ta ngrihet ta dëgjojmë. Tingull nga burgu tani uh, <laughs> <laughs> <laughs> në krypinë më qjes. Stafuda te Antineli. Stafuda te Antineli? Po e bosi atë. E fund me zor. Në teatri. Sa do antel me besyje që ti et po qen Peqin e Gravësish është, është... prajtë gjysma të këqes pak. Ja jo, flasim Burgu, 500, burgu, burngelet. burgu burngelet, është është eh, i Peqinit po. Burgu burg. Burgu burgëlet Flori. Pastaj ç'është e yyesh. Ë? Nuk e di. Joim. Por bravo i qoftë juve që çe çe jetët. Çe jetët ju lumt. <coughs> do bëmi tjetër pyetje nga aktualiteti? Okej. Okay. Okej. Okay. dhe pra pati tension në e Shqipri, sëpse ku vendin e Shqipërisë sepse kushtetuta më i dashur ishte çfarë opozita pretendonte që do të shkellej ë uh, për duke zgjetur në këtë mënyrë pra prokurorin e ose prokuroren në këtë rast të re dhe uh, kriteria e LSI Monika Kryemadhi ka bërë një reagim e keni parashihsh shumë energjik do thoshim për ta përkufizuar kështu Si shupa edhe u të gjua në video në që ishte bërë Duke në shuar në drejtim të qeveris Si shë thanë Se ndetë ndryshme letra këtë unë që a ishin sa gjira kështu Por edhe Edhe një kështu Qfarë Si pas raportimeve Unë nuk e taloj ato të me thëndrejtim Po thanë që i gjua ti edhe me një kështu mm -hmm. Me një kështu mm -hmm. 0679 27 122 06920722206920722 Këpërsios ndonjëherë ndodh zihen fqinjet kështu. Mm. Ty zihen ata transesit do të qërin tek bulivari i shoku i par, po. Për natë. Por uh, ne na zihen fqinjet për për parkim ndonjëherë kështu. Vëndot ndonjëherë për shkakun që vjen cherry cherry vijnë dy familje kështu. E plas fast time. Ne ti deli dhe me balkon që ti jon. Ne sa vi policia. Ma kujtoj paga të dia mm, se ishte mm, ai lloj nervi e kemë rënë sush Sa do tash më me, ças bën njeriu për kushtet e trudën. Mm -hmm. <coughs> -di Ambitions of a rider. Po ti të shoh me muzikën mua, do të më ftohesh në një këngë shumë e bukurës. Jo, është mirë, <coughs> a ja. pëlqen ty? Jo. Çiloj pa këtu? Në <coughs> gjendjen e <dhende> ndër hip hop. <coughs> jo. Jo. Ka kusht më hip hop nga ju vajza kusho. Volta, volta. Ma tregom, ma tregom. Mos ma thua e ma tregom, kusho. M hip hop nga një vajza, kusho. A a. Pro mos u largo. Mos le të më, a a. Oda më zgjatjon, kështu se do ishte në pistë do quhej Zanoria. Sigurisht. E s'komprostat. U u u u u u a a a a. O o o u. E jana the bot. Diesëm më të mësanore. Ai çaj. Por ne ndërkohë që ju merrni mendjen sikur po flisim për parlamentin e bërë për, për kështu, kemi shpërndar në sekret <të> fletë fletë. Edhe fjalëkalimin për ditën e sotme. Kështu që jemi gati për luaj të luajtur lojën miqdashur. Lori e ka parë fjalën. Lori gjithashtu e ka parë fjalën. Mm -hmm. Jeni gati? Gati dhe Enis Lori, duhet të shohim se çuna fituan dje. Fituasit ju lumtë, ju lumtë çuna për ditën e ditësme. Lejoni ti u përgjoi edhe një herë tjetër ja keni bër fora po di e i tani redi e i a bazë ti di di lorga është në top form vini përsëri në loj vazhdo jepi lorkan ditë re na afak e re po pam pam çu quhet hm emocion si ai ai mendon anglisht ai the lord of the saxoni hey angels take off okay yepi varsa Varesë. Varesë thot Lori. Kujdes Altin. Varesë. Këna star. <laughs> yeah, yeah. Kujdes. A deri ju mund luani me dashur në 0692072220692070222. Kujdes, cila është këna që këta po mundohen të komunikojnë njëri tjetrit. Qeni. Qeni. Zinxhir. Los. Varesë, qeni. Je qeni. Senjores e pasaq. Lori sërish për djemt. Altin, wow. përqendroido. Përqendroido mm. Altin. Rreth. Rreth. Çafore. Bravo! U! Po të dizinxhiri çeni vërtet. Varse çeni. E. Mirë, varse çeni. E, po edhe zinxhiri. Mhm. Po -mm. të shoqëve të svarse që do thoshe në pen. Për vës bac. Fondin di moya. Normal. Teta shtatë. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock of the gates I could not enter. Wa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 Shof të të këti që këndojë mm -hmm. deri të anin uh, Klumin e mëgjeset mishdashur Adam Lambert Quet është nga shtete bashkuarët Amerikës Një vit fitoj American Idol Ava ishtë i dytja kutu nëse shfar Por uh, i hyri karjerës e bravo i shof mm -hmm. Qonin mirë Varëse qeni Qafore <laughs> thaltini dhe u zgjith uh, Round i par i fjal kalimit Ishtë e let ja, do, Bas uh, Ndimës që lori dha Antin Iran kok me thën drejtën. Do të jam në një fitore sin anagrams miqtashu për ditën sot më është zgjidura anagrama dhe është Petaniku. E ka gjetur Iliri 641 mbaron numri fiton një orë nga primi Moçis. E nupikat. Petaniku. E nupikat. Petaniku. Urdra. Çfarë? Çfarë ruash? Ruaj. Ja, do ta bësh shumë. Um, një, një, e nupikat. Okej, mirë. Ëm atëre Raundi i dytë miq dashur, mm -hmm. Altini ka fjalën. Po. Olta? Olta, sa po e pa? Ja kam parë po. Okej. Fillon Altini i pari. <laughs> Sharje. Sharje. Lori. Ëh. Uh... Fyerje. <laughs> Pasaj. Uji pau dashte e jetës. <laughs> një Lori. Pisaños. Pisaños. Ba. Jules. Sharia ndyrsir. Pisaños. <laughs> Jules ishte pa sakt. Firia ishte pa sakt. Atare Lori. Player. Player is e pa sakt. Shari e pisa njësë Ndyrësirë Ndë parlament <laughs> Mashkulore Mashkulore Shari e pisa njësë Ndyrësirë Mashkulore Nëse ju e dini fjallën mm -hmm. Ose Dyshoni Dërgojani në 067 Ndërgojani në 067 7222 për të fituar një dhurat tani. A kapo çfarë tholari? Atëre, sharje pisaños, ndyrësir mashkullore, kemi heri deri tani. Varia heri se nuk ka rugat me të mirë. Urdhron? Rugat. Kjo me. Lori përqendrolur. Përqendron Lori. I palar. I palar. Sharje pisaños, ndyrësir mashkullore i palar. Zhuls. Saieri çfarë? Saieri mor. Po qendro u thash. Fa, fa. Shkruaj, pse shkruan? Ja nuk shkruan. Kolegu im nuk shkruan. Jan, janë. Janë shumë të zënë duke menduar, janë shumë të zënë duke menduar me ish tashun. Prandaj. Jeri përsërit të them kush i shkroi, mfarë. Nëse shkruajtë të gjitha, munduata tani. Ka xhe. ë grup. Çfarë? Sharje, Pisaños, ndyrësir, maskullore, i palar grup, thotolta. Tash grup. Po, po, po. Mosë folë që ishi... Grupë E pesa këshu dhe Pash nuk, nuk nusaj gjë gjë gjithë Atere, e... shari e pisanjos në dyresirë man shkollore i palar grupë Jeri Doj gjë lakë Altin nuk jam në tizën time më të mjërë sot Njëbi... Njëbi um... <laughs> nësë gjë Njëbi gjerri Qelbaniks Uh, Qelbaniks <laughs> Eee... Ndrujshë e Lori Po prapo Më <laughs> kujtu <laughs> Ba zdojmë me Lori Po mirë unë e gjeda me një Vëjaltini mm -hmm. Atër Hama të da në zinit Qelbësira Qelbësira e pasak Qelbanik E sak Hama Lori A Lori pa unë <të> pa <të> pa pa lori. Dhe dhe tha, e shësak Pa e dhe... thate ma shkullore e, Jo jo Qelbanik së nuk uquajt Nuk qëajtë pra Qelbaniks Nuk qëajtë Qelbaniks Nuk qëajtë Qelbaniks Nuk qëajtë Qelbaniks Ata Qelbaniks po Qelbaniks Nuk qëajtë Qelbaniks Njëse për të ndimuar Fjalla ishte Qelbanik Zërat maskullore di thë qelbësira. Okej. Okay. Nuk më vjen të fare se. Gjithsesi, u thash që ne na penalizojnë që nuk mund të shkruaj Lori. Prandaj duhet ai që farë shkruajtë. Ai më vjen Lori. Ti po da kishit futur, po të kishit filluar para ja, një muaji të kishë mësuar ai. Është shkruar. Po, është edhe ana juaj të menaxojëni çiktë situatën. So. Ti tek gërmat e fundit të alfabetit tani, do e kish mbaruar vërtet. Duhet isha sallak se para. Direktorët janë gënzën. Është vërtet mishdashur sepse Lori refuzon të aiçë dorën. Kaj po tani? Po të diati, do të zgjidhëme këtë. Do të ndajë në një vend. Për shansot për emisionin, që ta ecim misionin mbar, do të mbaj tur. Okej. Ehm. Ju jeni kom si të themi, misioni ju rëndësishëm vetë. Bravo vajza se e meritoni. Ju lund. Faleminderit, bravo. E thënë nga Altini. Këshih tip mirë. Më bën të ndihem mirë. Këshih tip mirë. Plus se duke llogaritë kondicionet e lojtarëve që janë optimale. Gjithsesi, jemi 1 me 1. Kjo do të thotë se do të kemi një raund të tretë pa kupon këtu. Grupi në mëngjesit. Ani shkova për muzikë mish tash Kendi Perry ne të vim me Chain to the Rhythm dhe jemi me mëqjesin në Klave FM, në Klame Plus, Blendi Jeri me mëqjesin Altin Gjesi Oi, Ta Delori Gjesi jom gjithsej më shumë tani si djash Mirë më njësë, mirë më njësë, mirë më njësë, mirë më njësë, mirë më njësë. A të ere, jemi një me njëm i gjithashur në lojën tonë të preferuar të fjallë kalimit këtu, në klojën e më njësët dhe qunat janë gati, vajzat janë gati, mm -hmm. roundi 3 dhe i fundit, është i minuar. është i minuar. Kusht fjallat? Që që që do të të të se? Nuk e ka as kusht fjallat. Nuk e ka as kusht fjallat. Fjala tjetër, fjala që s'duhet të thon. Të fjalë një janë njëra, njëra, njëra tjetër, back, por to fjalë janë shumë të ngjashme dhe kur mendon për njërin mund thjesht të menduar në fakt edhe për tjetrën. Kjo e, si e komplikon baklojn. Se... Kjo pastaj bën të që, që, që tjetë të një, është më inteligjente. Që, që kujdes pra. Ndijm si pra që të ti hapi drejtimin e dur. A do Lori këtë herë? Pra si e doni? Cudo që të ti ndijm si kush është më, më inteligjenti nga grupi juaj? Unë. Ti, okay. Ideja okay. ta marrim ne, jo se jam. Në, ta marrim ne. Dale ti. Pra al tani kërkoj që ti jepet faktikisht <laughs> më inteligjent në grup dhe mori vet Nissman si më inteligjent bi i grupit me dy veta. Mm. Ku është me Lorin? Kjo rrethuara nuk duhet të thurat. Ajo që është me Viz derë rsona. Ajo që është me bomb nuk duhet të thartë. A ve bombën. <kuhim> Aderë, kujdes, duhet ta ndërën pa thën tjetrën. Le ta provojmish, ashtu si këymin e mçisit. Aderë, ti je më inteligjente se do të thotë <laughs> okay, uh, që unë pse inteligjente si bidja nejtë. Okej, jepin. Lavamani. Lavaman. ë digital dash dash sepse ta lavamani. Bisha ka. <laughs> <laughs> <U praf. laughs> Aderë, fjale par nga ulta është lavaman. <coughs> jeri porcelan Nuk është sakt ieri uj lavaman uji thot ai tieni ku tezlori ku tezgamina Mhm mm Saracinese Danil nuk kuptova se çfarë është, por nuk e di se cilën. Atë po një do thuash Eri, ska çu. Atëherë jeri kujdes. O ti mendon <Columbus> që e provoj, e ke gjetur Eri domosa. Përsont nga lavamani dhe uji. Mendon që e ka gjetur po. O, a me nin di yeah. gafë dhe bombën. Atë siguran. Atë rasti 0. 0. Lavamani u is. A tash ajo më ndoja? Po, po bomba sipër poshtë te. Go Jerry, don't worry. Atëherë jeri. 2 vjet është zhvulumë. Nuk e ke thënë tas. Po një orë pra s'ka problem thash, merre fjali. Kujdes. Wow. Kij deshi, sa të shpërova, pa thënë gjë. Shpothove, shpothove, po të shpërtheu bosh. Allere. Tamire s'ka gjë thonë njëra. Ditë të dyja fjalat, por nuk di ç'të zgjitem. Jam i mirë. Lava man ui rubinet. Bravo jeri. Eslet. Ei. Voice over nu am faq. Jo, jo është po i heri, është ajë. Jo, shikoj po bjoja deri në 10, ku i di bjerin jetën me trubaloj. Ë ku si ishte bomba? Çezme. Çezme. Apo pra, se ishin të dyja këto, por do ta thosha çezëm kisha thashë arxhinëz, mirë që. Ashtu ëh. Pas që qënd të, të, të u djeg më lor, rubineti më erdhi. M'fala, mund të fusim dhe kohën herën tjetër? Jo, jo, jo. Po s'e vërtet, bomba ka një fitil normalisht. Ma, nuk zgjat i gjithë jetën. Nuk zgjat i gjithë jetën, mos bëk kokan. Inici humsit, inici humsit 20 sekonda. Ky është inici i humsit po lëre, mos <tër> e <tër> vrit mund. Skënjë bim inici i humsit, kjo është pjesë e këtij misioni, inici i humzit. Gjithë këto janë tregojnë të që po Çfarë tregojnë? Po vjet vettingu. Tanë shikaku humniu gjithmonë punë këtu, inici rën kod. Jo më, se oni duhet të merren fare me iniciun tuaj, vazhdo. Ai um do të unë unë. Lori shokut të dashur shumë saqë kur flet ti ta ngrem muzikën lart që mos dëgjoj. Dgjoj dgjoj jam e jashtë aty ai bëmi të. Breaking Bad nga që Lori është badass, a ke parasysh është është badass, është badass. A vëllai, ai e gangua muzikën gangua. Lori me Lori. Çfarë jëm? Dgjojm. Do luajm tani me dashur në Kush është Çazami këtu në klubin e mëjtesit. Ku keni zikë? Fiton Altini gjithmonë. Tinguit. Ka një fitoj s'ke lojtie A thua? Ta normal është e i madhe Ta vashmi vajzë Që një santës Nuk është gjithmonë është thu Mëndi fa këtë këmër në më bërshëmull Këtë këtu i që se gjithë E gjenin bë këzëlle Po e në shkëtan Jene jam rëllajdan Në jeshtë anima Në shkëtan Në shkëtan Gjerojnë një tajnë tunke ku ka vetëm vajza O këtë t'i qëllë, në? Në t'aj qërë, ti një bra, që t'i t'jitha Ta kemi përër i një A e një t'jitha, unë si t'i t'jitha E bra, e shikon? Ja, se mduhet dhe pako, së përka më bërë E shkujurin e parën e tërkanë jankakt me Leonën. Ma mund të thikë për dashje në lumen. Ja bëhet shumë. Kjo si, është qoni argentin i mbeti pa fjalë, dashur. Se duket ndoshta nuk e gjen dot. Ës demet alcalin. Ne kemi thënë ahulancevda. Ni jemi mes ahulancevda po. Ë, atëre. Kështu që do luajm do luajm Shazam I keni gati zilet, bieni altin. Lori? Së Së lori nuk luan. Kam, kam. kam. A, lori nuk luan. Lori nuk luan dhe mos mos u ofro me. A... O zila kam që ta dini. Zile ke? Ma, ma. Ti je ke? Jo, s'u tambas ti. E, ti më shtetin lave shumë pra. Nuk e duron jo, ieri ndryshe. <laughs> a, a mund ti bie ziles un kur kur fiton dikush për çeph? Po. Si është për? për... Okej, okay, kem. E ka ma marr malli Lori. Do t'ja japëm kësë gaj si Lorit? Ja. <laughs> <laughs> kujdes, kënë gaj parë për sotë? Êshtë... Oh, oh, oh, oh. hmm. Po ti mos i bjerë ziles, ko të... Ira, ziles, <laughs> mi shtashur... Ko a ndaloj, kujdes? Luan Zegu. Jo, ja. jo, ja. ja, ja, e para punës duham titullin të mamë si shazam që da jebë të mamë. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kështë shazami prishur. Kështë me e marë po. Hmm... Ami, me të tua për të kupësuam, mos folën sot. Nemund të kemë, mos ishte zhurmë erës. Na të thua luta çu më të më thuash. Në koka. Është parashveje si makinë. Bravo, shiqir ozot. Titulli i këngës? Perëndi i madh, nuk duhet vetë si gjysh. Të dua një gjë të tillë se. Ë? Së gatit duke nuk e ditë. Ne vetë dua nga parashërisi Maku, një pik uh! për Jerin, bravo Jeri. Bravo. Po jo mushim, po. Ne mund oh! të luajmë për Jerin, mi dashur. Ka mbështetjen e stafit, vetëm unë. Ne ka një hile aty. Vazdojmë. Ka një hile. Ësakt. Jeri ka bërë një hile? Jo. Ja. Ëh mire, e kalojmë kë. Shipë shipë, shojmë për çarrit ëh. Nesër fitojmë ne. Okej. Okay? E, e kaloj me bicikletë, jepi. Asnjëherë duri. Pra kishte hile. Jo që do për çaj. Ti s'e nisi search tani po ta varja. Po search. <coughs> po fut dhe ora ne. Po duhet një search. Keni të sigurt që. Po e, e, e bëj. Po e bën apo s'e bën? Jo, s'e bëra në këtë rast. Okej, okay, nuk e bëri. Ëmir. Mos gënje. Okej. Okay. 1 me 0 me 0 për hierin deri tani këtu në kryeminësi. Ja, jepi. Mos e prek kompjuterin e tjetër se duar, po i mbaj kështu duar tot. Okej. Çfarë shkjen, do ço eki që loja afër tani. Hajde re, boni gatë për çaj mi Lori. Boni gatë. Ti mbyllet ti. Korça në dyr. Ti jepi. Kënë nga e dytë për sënte Runi, kujtes Shazam Po Dair Straits <tis> Me uh, Saltons of Swing bravo! Saldans! bravo, bravo, bravo Saltons of Swing Nga Dair Straits të lumë të altin Tidër kënë kujtes Këtë do tjetë live Në klukën e në qësitën të momente Pushe që një partë i bjerë zilës, luën altini, olëta dhe jeli. Metallica, Nothing Else Matters. Ixë a unë, olëta i jang jang jang jang jang para. Më vjen keqirë, i është gabim. Se? Përra. Se du për të për të për të një këtë. Unë nuk i bje më zilët. Më do vaj qërë ashë më rëmë. Mi mirë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ai diçaj është? Jo, nuk e pash. S's'arrit letë zeja. Ai diçaj është po pyet. A mund ta djesh? Shumë të njohur janë ti këtu. Donjëri klepton. Jo, nuk e ndajni se është në versionin live. Ai mos na vrakon. Kanga, dua kanga, dua kanga. Po bine ta dam. Gjira. Ja, i arriti të bëngis. Ja di di di di win win win win win what do you do if you can't come to me spanish bien how was win my us time if we can't good morning i never trust to long to be a silly and not be at the ultra si jo el canga callo en teatra ha ma no que jo veu que tot et alem le tuet queo at d'onça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 Shum referred on kët rë染jak,丈, jo jëwie në në 90ë Nhat e-3, challenge, invers, capacity za mua të në guëti, në kuqichi kët në krai shum obedient Yes, I'll be missing you. Pound in the face, Evans. 1-12. Oh, yay. Thank you for having fun, brother. You're okay. We'll compare them okay, say you. We'll fall in there. Okay. Seems <laughs> like yesterday <laughs> we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block, though. Notorious, they got to know that. Life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're <laughs> gone, <laughs> we're still a team your family, I'll fill your dreams In the future, can't wait to see If you open up the gates for me Reminisce some time, the night they took my friend, try to black it out but it plays again, when it's real feelings hard to consider, can't imagine all the pain I feel, give anything to hear half the breath, I know you're still living your every life after death Every step I play Every move I make Every single watching us while we pray for you every day we pray for you till the day we meet again in my heart is but i keep it friend lemories give me the strength i need to proceed strength i need to believe my thoughts bigger just can't define wish i could turn back the hands of time us in the sixth shop the new clothes and kicks do a me take a flex make a hit stages they will see you on still can't believe you going to give anything to hear happen for I know you're still living your life. Every step yeah. I take, every move I make. Mirë më gjësit që të gjithë dhe mirë Se këri arpërërës Se këri u vimë gjësit Da si në shërë këdushëm Oh, sato doja, ta kështë të gjuar Më pavë, këmpa Një ku qizë më kërë lë mërë I'm me, me, me, me, me Grijë dhe njerës, e këja akomë Akomë më bje shi Të këpafi Gjëmë më bje shi Shi, shi, shi Everything go day Anytime I pray I'll be busy Kung bap deks me. Ë, kënga bap deks me e bëri ajo për i parë. Kënga bap deks. Është bërë të dëgëruesh dashur. Është për Biggs Smalls, Biggs Smalls. Shogunë bap dedit një orë tani më si PD. Ë, eksu. Back in the day. New York, hey hey. Oh ho. Yo, po kënga në original pra, ë që është bër për Christopher Wallace aka Notorious BIG është shkruar nga Sting apo jo? Mhm. Të shkruan nga Sting apo jo? Po, ka marrë motive nga ajo. Si ka marrë motive nga ajo? Po marrë gjithë refrenin nga ajo, ka marrë motive nga ajo. Po të tekapën në fail, por të tekashtuar ato. Përveç okay, lyrics dhe gjithë ato gjërat e orkestrimit që është bër hip hop është, kokë, kong, kokë, kambë, kom Sting. Sting. I'll be watching you. Yeah, I'll be watching you, but I'll be missing you. Or also the police, every breath you take. Fix her. That's how much it's important. It's important. I like this. Such a... Such a... Such a... Such a... Such a... Asa e mirë muzika, sot në klubin e mëgjesit mishdashur. E orkestruar nga unë, sigurisht. <laughs> Me motive nga e timi, sigurisht. <laughs> ja, nëse përëm shaka. E kemi mirë. Po për që përës si jeshe du dhe dy tani? Rojea Futkot Altini. Altini ja Futkot pse thot që ieri bërim nga nga Lori e Pritja. Po ndatin që pricesh, kisha akuza për hile nga Altin Sule. Ne ki, nëse nuk e durim të dëgjosh teatrin, deri në fund, atë ta besosh çfarë thuhet, atë. Sepse kjo gjë që duhet ta bërtat, të dëgjosh deri. Tanë ne, nëse do të flasim me argumenta, po. Gjithmonë del, gjithmonë del argumenti, argumenta, argumenta, meqind argumenta. Ai bërtë sigulçarian. Dhe fundi i kësaj është Jo, po, që... me logjik, flas me logjik. Po jo, dhe logjika vetëm ja atij vlen, as tjetër kujt nuk vlen. A, në në absolutisht, hmm. ti ke mendimin tënd, unë kam mendimin tim. Jo, profundim... Po, kurse ti kem gulçet e të drejtë. Ai ka mendimin e tij. Po, thua që kam të drejtë. Edhe thua që bëhet me Hila. Po, po absolutisht, fjalë me Hila se kam përmendur falë. Ai përmend. Unë mendoj që përfundimi i gjithë kësaj ishte Letë mbyllet. Letë mbyllet fjalë kalimi. Unë mendoj Ni, ni, ni Kë i shte këtë limi fundit Mendova që gjatë maratonës dhe losnë më shumë Por Fëmijet nuk, nuk kuptojnë Po, unë së kuptojnë këtë pjesani Që unë i santës është ako ma i vogë Unë mendova që thash letë vëm një ka Me që kemi më bërë Sepse unë bëra me hile si pas te e Jo, jan. jo se bëra me hile i eri Sepse ti Kështuaj u vonove se? thash Jo, ja, e ke shumë gabim. Po Mile, s'ke pse po s'e bëjmë hidi? Po nuk e di ti, e di atë pjesë. A ka një politik që do të ndajë të sherrin. Mm. Po, po, po. Shikoj se nuk jam në ditën time të mirë, ha. As këta më sodojnë. <laughs> nuk është. So, so, Mugjini se që nëpajtim të videos, ishte një <laughs> video që ka qarkulluar në rrjetet sociale në lidhje me qytetarin i cili rre doktorin mes rrugës. Oh. Jo. Ja. Ah, e ke di juarë. Në Shqipëri apo në Afganistan? Në Shqipërinë ose në Afganistan wow. ku ka Afganistani nga në këdo. Afganistani do i ka kaluar me kohë me vak. Është në Albanistan. Në po. Alban, <laughs> po. Në Kuk? Tiranistan në këtë rast. Me shikoj kjo është sh video. Njëri ka Keshare? filmuar nga nga makina. Ço e bundi. Pa mund shikosh, kështu që ka dalë njëri edhe gëmon një. Ja. Yeah. Wow E rrau Edhe, pa mirë edhe i jak theu Qënë nga do nënë Qënë nga nënë atëmija Mjeku i qënë atëm bëkshjeri pa parë Po Edhe më da nuk mund të ashtë re Qënë <laughs> qënë nga pediatrë një ratë E rrau Kënë wow. edhe një nëndë e një nëndë e një një një një një një një një një një një Po E di e di të aty është e pediatria Po E dhe këpuste kësa E dhe i plakë Wow Sht duke kaluar rrugën. Dhe një zotëri tjetër i cili është me me bluzën e bardhë. Mhm, mm po, më pëlqen. Si mek atje? Dhe këta krehen me njëri tjetrin. I vjen ai qytetari civil, po themi i pari. Pastaj kapen edhe Mopas që dalë shtitje. Grushtohen disa herë. Kjo është filmuar nga një makinë që ka ndaluar aty pari sepse grushtimi ndodh në mes të rrugës. Edhe sipas rrideve sociale këtu, kandiduar pran pediatris ku një qytetar Presidenti i yeta u shef. Ja çfarë uh, vuan se... ky popull nga Ja çfarë vuan ky popull nga doktorët. Ktu te spitali i fëmijëve të Tiranës sot se mora vesh tamam se për çfarë bëhet fjalë, sepse u zon dikush thot punë rrave e dikush pun analizash. Tani ja çfarë vuan ky popull nga doktorët, un nuk e pash. Vuajtim nga doktorat, saktisht e doktorit që vuajt nga, nga populli. Si do të thjet, nuk është çështja me me grushta ma, mire, ma dhe, ma. Popre, A? Si më merr më shumë. Po po çike rënd ishte. Ë? Si rënd mund të. Do thoshën qose mos u bofsh ton për të rrahur një doktor rrugës, apo jo? Se s'është ndjesie mirë që të jo, shpreh para të, të rrahshi doktor. E pra, po, mos u bofsh për spital. Pastaj do më të them se mund të di të dërgova në spital. Mos u bësh për doktor, <laughs> për spital. <mos>, uh... <laughs> Po kjo ka, kjo e ka goditur, kjo e ka, domethai mund mbahet edhe edhe penalisht për këtë, se i shkon një autorist po. Kë i ia fut doktorit grush. Pastaj doktor i për vetëmbrojtjen me çfarë shumë ishin barazim. Ishte goxhamir. Raundi i parë i diskutuam domethën. Me pik mund të ishte më para qytetarit, se goditi më shumë po. E godi më shumë herë, por doktor i e njëti më më sakt, kam mundësinë unë. Sa grushta het, sa grushta është, sa grushta lidhen. Ne kemi arsyesh me Noful. Ju sesis ishte më i përqendruar. Tepasër të qytetarit të doktorit Epash. Shpeshon këtë kanë bletur edhe fëmijën, sepse është një skenë nga e cila fëmia mund të mësoj shumë. Po, ta stile flezësi. Si si trajtohesh si trajtohet si si stafi mjekësor për shembull. Ose si zgjidhen problemet? Ose ta stile të vogla <coughs> kur ti ndodhesh në rrugë. Okej. Them bashkë me mësuesin miq të dashur, në rastin që babai rrit si ta durosh grushtin. Qoftë doktorit qëllon të ta kohahesh kur Pani, o oh, tak, tak jedałście, a tu Jankowski. Yeah. <laughs> nobody till somebody loves you nga James Arthur. Çdo që juhat në klubin e Mqjesit. Mirë ngjesh që gjithëhuni jam blenë këtu bashkë Jerin, Tinin, me, me Oltën edhe Loren çdo Mqjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Dua të marr një moment tani më zgjatur ti ftoi të anëten në maratonën e pestë të klubit. Është një maratonë që ne e zhvillojm çdo vit në fund të vitit tani në dhjetor dhe mbledhim bashkë me ju sigurisht Lodra, Libra, Rroba Edhe lo, edhe ushqime të thata, oltama për mend, për fëmijë që kanë nevojë që të gëzojnë në këtë fundvicë si të bosë. Edhe duam të çojmë lodra tek ato familje që kanë më pak. ë në mënyrë që të çojmë gëzimin e festave edhe buzqeshje tek ata fëmijë, çka momente të ngrota. Kjo është edhe një mënyrë e mirë për të edukuar fëmijët tanë që kanë më shumë mics, lodra libra, dhe nuk ja dinë tamam vlerën është e më nërë mje për, për të ndarë mm -hmm. nga lodra dhe të tëra. Nështë e vërtet. Sepse është e më simi mirë. Mm -hmm. Edhe të dhuruarit, edhe të qfar ajo jebë mbrafsh. Kështu që ne do t'jemi gavrë a 7 mëgjesit, të ejnë të në këtu, do të bëjmë emisionin, do të qëndrojmë në studio, më gjatë sa ajqë, edhe në drekë, edhe në pas dreke, Edhe në darkë, edhe në mbrëmje, edhe, edhe, edhe pas darkë, edhe pas mesnatë. <laughs> që ju mund të vini gjatë gjithë gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë mbrëmjes, nuk është e nevojshme të vini gjatë orarit të punës, po mund të vini kur dilni. Mhm. Mm të ajhten e 21 dhjetorit dhe ne do jemi këtu. Mund të vini mbaz dite, është te hoteli Rogner në bulevardin dëshmorët e komit. Kështu që bëjni gati nëse keni lodra që janë në gjendje të mirë. Nuk ka nevojë që të jenë të reja, domosdoshmërisht. Por nëse në geni lodra që fëmije tua i kanë përdorur edhe nuk i përdorin më, mund të jabim këtëre lodrave një jetë tjetër, një jetë të re, në i familje tjetër me fëmijë të tjerë, si tektoj story, mm -hmm. njështë, dëshë, tëreshtë dhe katëra. Në jemi të pesa, ja kemi kaluar. <laughs> po, në jemi të pesa. Që që shënojni të jintën, 0-6-9-20-7-22 Nëse në keni në impyveti 0-6-9-20-7-22 Do të munduemi të adresojmë Gjatë ksaj oret të tret programit tani Nga shkruani Pem, pem Ollë ta kemi fituaj së derim tani shumë Po, kemi një qizme pa dhënë O, një qizme <laughs> Po, që fluturoj pra në dretim të kuriministri ja, Nja, i e pravo, këm. po është Mario, fiton dy bileta për në sineplex Bravo Një lunë Marjos Po, me censurën të, të shbërë E, me censurën A, A si e një bejo, është të shumë më shtje <laughs> E dë gjemi her? Mos e kujtoj të një censurën, se po e kujtoj e të daluaj Ne pra, atë halkam Por, pa vërësish pushtetit dhe prestigit Poli pranoj para Që ishte dhe dashnori e ti Se kishte frikë dhe ndjehe i vetmuar Pas i drejton të një familje kriminale Para kujtë pra Ka pranuar, a tini nga ka ndimuar djena ka tënë është profesionik sa i grua je Që me qëra fjalla, si që theksone dhe naratori, nuk është i grua do si do Asi profesioniste e qëpardoshme, është e dashura e ti Edhe poli e ka pranuar Ta om si Toni Soprano, kur shkonde dhe psikologia, që i qande halet Edhe kjo e ka planuar pra... që ka qenë shen... parë dashnorës sepse ja. kreu i <laughs> familjes mafioze ishte vetëm vendi i keq, i keq. keq. Mm -hmm. Kujdes, dgjoni edhe një herë. Por pavarësisht pushtetit dhe prestigjit, Poli pranoi para që ishte dashnorja e tij, se kishte frikë dhe ndjehej i vetmuar asi drejtonte një familje kriminale. Çfarë vallë, këtë është 069 20 70 222 22, 069 20 70 222. Tani do të kemi muzikë në kryeminë e mëngjesit. Ora është pothuajse 9:11 minuta. Mirëmëngjes ç'të gjithëve. Mirëmëngjes i ftohtë por ka diell jashtë. Dite martë, as pak ters. Klave 5, klamb plus.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 They pretend give the proper different names we would build the rocket ship and then we fly far away just to dream about the space but now the laugh and now the face saying break up you need to make money yeah yeah yeah yeah yeah, yeah, yeah, yeah. mirëmëngjes mirë së të gjithëve mirë se keni ardhur në kryeminëmsesit një lajm i vogël nga shkenca bis bashur ndëra nga kompanitë që kemi ndjekur erë pas erectuar është space axira nga kompanitë Elon Musk in your per Tesla ne të tjera Gjerat Bukura, këtu për SpaceX është kompanija e parë private E cila lëshon në hapsirë Ause raketa mm -hmm. Në hapsirë Ause mund të uh, jetë e parën E cila do të kryvej Turizm hapsinor Si që uh, Musk ka premtuar Me qëta dhe lajmi Ka të bëj me të djelen Kur për logaritën nasës uh, SpaceX ka lëshuar një raket Drejtë stacionit hapsinor i cili ka çuar atje një kapsul, mm -hmm. një kapsul Dragon, siç quhen këto, me gjëra për astronautët që janë në stacionin ndërkombëtar Hapsinor. Dhe ka mbërritur kapsula të dielën, mm -hmm. fikse në kothën ato para Krishtlindjes, sepse në këtë mënyrë do të kenë edhe furnizimin e ri. Jan me ushqime. Me ushqime, mm -hmm. me me vezhbashje. Gjëra që u duan aty atje. Jo çdo gjë u vlen, por Si shekajohet ur SpaceX e Diela ka qenë një super e diel për lëshimin e Apolonit sepse në të njëjtën kohë nga Kazakistani rusët kanë lëshuar tre astronautë të tjerë që do të shkojnë dhe mbërrin sot ditën e martë në stacionin ndërkombëtar Apolonit është bërë kështu kjo. Si Interesante është. Po, por po në këtë radhë në kapsulën Dragon që kta thuan kishte disa risi sepse për herë të parë kjo kapsul e cila u nis nga Florida ishte e ripërdorur e gjithashtu raketa mm -hmm. që e lëshoj ishte e ripërdorur se një nga gjërat që SpaceX ka bërë që kanë qënë revolucionarizu eshte ripërdorimi edhe në përmes kësaj edhe ullje e kostove për fluturimin hapsinor mm -hmm. ti e men një raket dhe dikur raketat lëshojshin sa do miliarda mm -hmm. të mund të vlend dhe një raketa po miliona dolar ajo lëshoj një her dhe mbaron të pun pasaj dhe mbede si një Plerë në apësirë që vjenë vërdalë të tokës, apo këtumë se qëfarë. Si që kanë të uh, space junk, që janë të materialet mm -hmm. që në betë në ndekëtej. Por këto rikëthehe në tokë. Që që ishte një era e parë që edhe kapsula ishte e ripërdorur, edhe raketa ishte e ripërdorur dhe funksionojë gjithë gjë në mënyrë Fantastike. të përsosur. Um, në, hap, këta kanë pasur rrëth uh, 2.000 kg, rrëth 2 tonë, me materiale që u mm -hmm. kanë quar atyre në kapsulë. Mishtëratave ka pasur minj, për shembull, që përdoren për eksperimente për të parë se si uh, shkojnë këta dhe gjithashtu ka pasur edhe fara bimësh e Elbi të për të mbjellur. Para pra. Elbi, sepse Budweiser, i kompania e birrës amerikane do që të bëhet e para e cila prodhon birr në Mars. Oh. Për, keni pasur edhe komunitete që mendohet do të vendoset një mm -hmm. komunitet në Mars, Mars 1, siç u tha aty. Atje do të kemi këta ato kapsula, uh, kapsulat ku do jetojnë dhe badwizers duke eksperimentuar për të parë se si mbin farat e elbit në nëse fara do mbin njëherë. E nëse mbin, e si do të mbin në në kushtet e mungesës së gravitetit, që do eksperimentohet mm. Mm. në stacionin hapësinor për të parë pastaj se si do të zhvillohet kjo më tej në Mars, sepse ata duan të bëjnë gzuar me, bir, me birën si origjinale për Marsi po. <laughs> e prodhuar në Mars. Çfarë nuk i menton, është interesante. Mendon mendje. ë Mendje ndritur. E. Ja, po themi që këto janë lajme që janë duke ndodhur në Bond, ndërkohë në që këthe fluturon 6. Jemi duke sjellur <laughs> prokurorin e përgjithshme të. Përkohshëm. Kthe fluturon 38-a. 38-a? Ai që kishte numër. Luftë festaita. Mirë, se 38-a është edhe kaliber pushkim të çuar. 38. Reeight, një gjë këto. Pistoleta i kam thënë ju këtë reperata që flasim. 38. Friends and Snakes. Ëm, um, vijon. Më jemi tek 38-a. Ëh. Dje, uh, Zona Kremli ka qenë e ftuar edhe tek programi i Elva Tare's në Ora News tek Elva Tare's Tonight. Pa aty ka folur live në një, live. një far, një far mënyrë apo. Po. Edhe tek ka folur edhe për bashkëshortin e saj, Presidentin Meta. Ëh. Mm -hmm. Cilin ai ka quajtur kështu të till prand. Po. Dhe ka thënë mund ta shkarkoim që nesër, doman për sot, por nëse os kështu Nisën. apo e ka quajtur kështu? E ka quajtur kështu. Mhm. Mm e ka quajtur kështu. Çfarë e ka quajtur? Por kjo shtëpi te përju 69 2070 është në të gjitha mediat. Nuk është e vërtetë për ta gjetur. Thế çfarë? Se Sepse edhe njëri nga komentuesit kanë qenë bashkë me thati e. Mhm. Aleksander Çipa në këtë rast e ka quajtur akustë fort. Nga nga zona nga Bashkortet për Bashkortin në këtë rast, po. Ë ndërkohë që Në besim kësaj censurës, miq dashur, tru hej se duhet të them në lidhje me një grua e cilës i bëhet vesi që dëgjon rrëfimet e një mafiozi, një, një ja krye mafiozi të Polit në këtë rast. Të Polit, krye mafiozi të Pol në këtë rast, i cili në konfidencë thotë dashaj se ka frikë, edhe pse është në majë, edhe ndjetë vetmuar. Pyetja është çfarë është kjo grua? Mm. -hmm. Për, Poli farë njëra, për Polin në një far mënyrë. Sepse fjala shfira aty. Ajo kuptohet që ka qenë përvecse dashura edhe dashura e tij. Po, po çfarë ka qenë përvecse dashura? Sa dashura mm -hmm. thuhet. Mhm. Mm Le ta dëgjojmë. Por pavarësisht pushtetit dhe prestigjit, Poli pranoi para që ishte dashnorja e tij, se kishte frikë dhe ndjehej i vetmuar pasi drejtonte një familje kriminale. Artini na kandiduar duke thënë se kjo bënte edhe një gjë tjetër për Polin kruaj dhe një funksion për të. Mm -hmm. Po. Përveç se ishte e dashura. Çfarë pra? Ishte kjo grua? Më kanë thënë sekretares, jo. krye prokurores, sanitares, guvernatore, jo, jo, jo, para menaxheres. Para menaxheres. Mm -hmm. Para menaxheres. Si dash, menaxhere, para menaxhere dhe pas menaxhere. <laughs> Psikologe, <menageri> <laughs> no. kurtizanes. Mm hmm, trup jo. gjykues. No. Saqë kurtizanes ai kishte të dashur. Po, po. Pra. Ajo do e përfshinte. Po, edhe ti shka tjetër që veç kësaj pra, veç pjesës okay. qefit Pindani në bashk 0-69-20-7222 0-69-20-7222 Ishte e të qështë që po të vinin të atimet për shumë mm -hmm. Ajë gjenin, ishem regula jo Po, jo? <laughs> në gjitha Normal, ka me nduar Ndërkohë më thotë një mesasht e të 4-0 Që nuk ka mundësi që të siel të intën dhe të premten A mundësi lë nesër Po, mundësil është po Pa tjetër shpo. që po Okej, okay, super Eja një Maratona është prëm të një gytëm të një Hair Wizard, anime Happy Hour. Klab FM, jam mm. flut. se vinin në uh, klubin e mëmësit. Mëmës? Oh je, yeah. kush është ky fjalësi simpatik që vëm trëgoje? Justin Bieber. Jo no, Justin, Justin Bieber, Bieber. Justin Bieber. Wow. S'mundu kus si Justin. Just Ose të paktën i si voi imitimi i ah, Justin Bieber ah, bëjë ato një kukull, është një kukull <laughs> <Një> toj... <laughs> e rëm. Një toy boy. Një toy 160 cm i gjatë. Dhe ta një morë mund të blie, njëshin e gjashtë të dhjetë sentimetra Në që ki shkurta këta? Po pra, që po është ka që shkurta Nërmarë është për shtatu për, Mire, për okay, popullin okay. <laughs> Nisi, kjo, kjo është një kukull që rrish shtrirë Kam përshyve në unë kështë që nuk është E mund të ri edhe në këmë Ka një material ah, okay. shumë e, fleksibel Të mm. dhe shuaj a unë Apo elastik Uh, A, këmjë, e gjitha, ma shallahu. E gjitha uh, kjo, domethënë inspirimi atyre që e kanë krijuar këto kukulla është pikërisht për këngëtarin uh, shumë të dashur për shumë vajza, që është Justin Bieber. Një kukull 160 cm që ngjan si Justin Bieber. Uh -huh.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 e, ke e, si e Super, këtë larg. Përkësi e dëshirom. Super gjë. Për këtë gjë. Shikoj edhe një herëolta. Për mua është është, është një gjë shumë e çuditshme, po. Shumë e shpifur. Iri <laughs> po më thoshte mua çfarë, po çfarë bëjnë mollat, çfarë bëjnë? Unë jo, nuk jam i sigurt, po. Një marrëdhënie e tillë mua më, më duket, duket komplekse, nuk e kuptoj dot. Do thoshe. O okay, kënda. Skandjesira në mes, s'ju shoh. Veni pyetje nga salla, a këndon ky sot? Ja, nuk këndon. Mund të këndosh i Lori në botë. Ti Lori vetëm duhet të këndon. <laughs> Ai të bën të këndonj. Po pse s'është Zvartseneger për shemb po? Ti vetëm duhet të këndonsh atë punë. Jeni, po domethënë vetëm 160 cm s'ka më këso maza tjera? <laughs> për së gjatë. E bëri olta këtë pyetje, kështu që mund të ziestësh edhe për masat. Okej, takojmë. Sipas preferencës. Gjithë një pyetje bëmë ne. Meqenëse do të pyetë ti. Domethënë numrin e kam, mos mund ja ndrishosh? Pam. Okej. Super, morëm vet. Faleminderit gjithësa. Të lutem. Po kjo është resisti. Jo. Shpëtuan. To ka nxjerrë. Shpëtuan të gjitha. Nuk është era e parë. Se janë të reja. Thjesht si kjo ka një ngjeshëmuri me jasmine biber ja, dhe do ka të ndajë jo të rishojë për momentin e. Kanë ekzistuar por në një mënyrë tjetër, domethënë, jo në formulën e këtij. Një lodra, lodrat e një natyre të tillë, njerëzit i kanë gjetur edhe në pëshpëlla, natyrisht po. Japonezët kanë një teknologji më të lartë se sa këto kukull që pët tani, ëh. Ti vë dot më shumë për gjithë këtë. Janë marrë krijime të tilla. Çfarë kanë bër? Kukulla. Kukulla kështu. Po. Kukla për të rritur Kukla që ti mos gjithës farë, gjithë kukla Që duke në edhe reale ma dhe disa pra, po... ja, Në disa për të të rriturë Po sërte arën e Po E në mos bunë i kësho Jo, jo, jo A di, a di Nga këtë reguar që, që ishte një zëtëri që jetën të me 12 kukullat të tila <laughs> Oooo oh. U kështë e vëndë e emra? Po, dhe kishtë e po. hërgjuar e krekhte, shumë i... Parasë të i blinde fustane, e bijuterie dhe kujdese për ato Për të dëmë djeta Sa i që më ndërdo tjesh? Atë nuk zi e që me njëra tjetërën Kjo ështe... është fantasifikën e këtë isur Në fakt të atin ato ishin zënë, për nuk fësin me goj Nuk fësin fare Po të shikoj, do më të në i njëronin totalisht njëra tjetërën Ky burë jeton dhe me dëm Ti ishin për të dashurat e ti për cilat ai kujdeset. Ai nuk use bleu 12, të gjitan në të njëjtën kohë, po bleu të parën dhe pastaj ndër vite filloi po të bleu dhe. I koleksionin saka 12. I pëlqeu po pastaj, pse blënte vetëm parukë, aksesor <laughs> për shumën. Po jo se i kanë ndryshuar. Ka vendosur emrat si siçi do ai. I, i zgjat fustanet vizëterisë siçi do ai për secilën. Unë do kursehet bagna. Dhe ai një fustan për të 12, 11 let të prisin me radhë.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 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mgjesit. Dimri mund të sjellë gëzim të madh për shkak të festave të fundvitit, por gjithashtu sjell edhe temperatura të ulta, duke e rritur shanset për të smurë dhe disa vajtues sjellë edhe depresion. Megjithatë, në raste të, të tilla duhet të kemi parasysh forcën e ushqimit. Ndryshimi i dietës gjatë muajve të dimrit mund të na ndihmojë të bëjmë ball në ndikimet negative që ka dimri në trupin tonë. Specat e kuq, vitamina C njihet për zvoglimin e lodhjes dhe forcimin e sistemit imunitar, dhe këto të dyja janë të nevojshme gjatë muajve të ftohtë të dimrit. Specat e kuq kanë 3 fish më shumë vitaminë C sesa si një portokall dhe janë shumë efektiv në forcimin e sistemit imunitar. Specat e kuq gjithashtu përmbajnë fitokimikale dhe karotenoide, në veçanti beta-karoten, e këto i mbushin me antioksidantë dhe efekte anti-pemmatuese. Kërpudhat duhet të jenë pjesë e pjatës suaj çajdimrit sepse ato përmbajnë veti antivirale dhe antibakteriale e të cilat i luftojnë infeksionet. Ato gjithashtu janë të pasura me vitaminën D, dhe kjo ndihmon në forcimin e sistemit të imunitetit. Diati, njësoj sikur vitamina C dhe vitamina D është pjesë vitale e dietës së dimrit për shkak të përfitimeve që sjell në mirëqenien mendore. Vitamina D është mënyra më efektive për të luftuar ndjenjat e qetësisë dhe depresionit, ndërsa diati i njeh ushqim që rrit nivelet e vitaminës D bashkë me të verdhën e vezës, lëngun e portokallit, trungun e sojës, salmonin e të tjerë. Ushqime të tjera të cilat duhet i konsumoni gjatë dimrit janë edhe bananet, kanella, boronica e egër dhe peshit. This is Club FM 100.4. traffic jam, man, I was quick to pay that girl like, uh, sound, he go, ayy, make it on me, ayy, shout it craving on me, get the eating on me, on me, she waited on me, yeah, why, shout it cagging on me, got the bacon on me, this is history in the making on me, on me, point blank, close range, that thing, if it goes a million, that's me, I was getting moolah, baby, cause I know Mirënjesisë që gjithë jemi mirë se keni ardhur. Na dhe, na nga, nga, na nga, nga, na na. Po pra majep çaton ja. Urdhëra. Prap viktim. <laughs> nuk është diçka e rë kjo. <laughs> <laughs> Duhet të largohesh, mund ta lem. Duhet të largohesh ti the. Sa radhë largooj ieri, por do të spartallohesh me pyetje. Ëh, shumë e o... rënd kjo Altino. Një fjal më të ëmbël. Tëna spartallim në këtë rast, Olta. Ka një ti del kubtin nga ajo që mendon ti. Mm, mm. Si është shumë e rëndë. Okej, okay, ieri bëna pushë sepse është e larguar. Shumë nuk ka munguar sepse ka pas fat 2 ditë. Po pra vërtet këto dhe... 2 ditë, se kemi një mos na ka ndryshuar këto ditë. Gati? Gati. Un uh, në fakt mësoj të lutem shpirtin. I bra i bra të gjitha të shpirtëra. Jo, Tani bëjmë jo, po jo, mendojmë se i, uh, i kam e kam e kam bërë shumë Kjo duhe Shumë shpifësir Mendove që do t'i bintë lorit s'ke faj E më shumë se që duhet mm. Po më do t'i nëndryshoj pak të anin O shëndet Placa altin Shëndet altin Shëshëshë shë, shë, shë. Palimderit A tere Zoja dhe zotrin Pytje e barë për jerin është kjo Jeri Nëse Je eftuar në një recepcion zyrtar Mhm mm Aha. Uh -huh. Dhe të shpëton gaz. Oba oh, oba. Do zgjidhje. Prapë oh, me gaz. Prapë me gaz. Të ishte i zhurmshëm por pa erë mm -hmm. apo apo oh. i heshtur por um. dekë prurës. <laughs> Prandosë, të shpëton gaz në një recepcion zyrtar, do zgjidhjet e ishte I jurmshëm, por pa erë. Kjo është problema më e vështirë. Është, është, por duket tjer, <laughs> e prurës. Okay. Shumë e bukur është. Vdesin ata të tjerë, domethënë. S'marrin vesh sepse viti. Okej. Tëri dia tjetër për Jerin. Jeri. <laughs> Okej. Okay. Do zgjidhje që të mos ndjeje kurr. Aromën e trupave të tjerëve, mm -hmm, aromën e keqe, të keqan. Po, mm -hmm. erën e djersës të tjerëve, jeri do të ishte imunë. Oh sa mirë. Nuk do. T... Asnjëherë kurrë, apo, apo. Qi jeri vet, gjithmonë të vi era freski. Për të garantojë higjienë dhe freski për veten. Pa, gjithmon, gjithmon, a, po. Gjithmonë, gjithmonë. Apo. Ti garantoj vetes që nuk do të ndjej mungesën e freskisë tek të tjerët. Pra të jetër e hapë për vete Por, pasaj duhet përdorë deodorantët Duhet kujdeset, sepse Ska garanci që mundjet e jeri Pasaj emeton, po që e meton, po themi Jeri që sëmbanër ku, fakt? Die, pror, dhupo, në fakt Sëmbanër, për në këtë rast Do më banta, ojta Po pëse do më banta, Maltini Se nuk e kontrovan do të, ojta I duke sigur sëmban dhe hmm. Cie me ndoni Ok, ok. Ve fundit Jeri do të shkojë në një udhëtim pushimesh ëndrash në Perbot mm -hmm. me anëtarët e klubit të mëngjesit, po, apo të dashurin. Oh, këtu do të duket sa na do Jeri. A do të këndoshëva tani në momentin e fundit. Mirë bëra. Sepse e kisha me banje edhe këtë. Diarre 3 në ditë apo? Jo, kisha një për shembull ishte të hash krimba nga një kadavër oh, po, apo të bo. lëpish një Po këto nuk e them se çfarë. Mbaj për Lorin këtë kur ja, ti bëje. Ai kanë për Lorin, ka lorin po. Që Lori po gati javes titë. Okej, okej. Pra se. e fundit është, ieri ta bëj një udhtim të mrekullueshëm në Përboc me ne, të klubit të mjesit jemi të 5. Kënaqemi. Shikojm bot me sy. Amerik Latinë, Kin, okay. Indonezia, Australi, Nga, oh, Nga. Oh, oh. Rusi. Oh. Fiji. Fuji, Japoni. Fiji. Hawaii. Eku tenu se kvar? Oklahoma. Deri aty do shkojm. Apo, ieri ti bëj gjitha këto me të dashurin. Okej? Okay? Okej. Okay. Kto an pyetit? Mizdashur ju duhet të përgjigjeni ashtu siç mendoni se ieri do përgjigjet kur t'ia heqim kufijtani edhe t'ia drejtojm vetë asaj këto pyetje dilema. Pra e para është pritni një sekondë, një sekondë, një sekondë, një uh -hmm. sekondë. Atëherë, pyetja e parë, dilema e Barbarinës është nëse të shputon gazin një receptor zyrtar. Ieri do zgjidhet ishte i zhurmshëm, por pa erë apo i heshtur dhe vdekje prurës. Në të dytën ieri, të mos ndiesh kurrë erën e keqë të trupave të, të tjerëve, diersën, pra, apo ti vet, ti e shjithmon gjithmonë e freskët, aromë freskët, ieri. Mhm. Edhe në të fundit të bëj një udhim pushimesh ëndrash nëpër botë me shokë të shoqet e klubit të mësuesit, ta apo me të dashurin. E zemrës së vet. Ta. Hm. Okej. Okej. Gadhi tani? T'ia heqim? T'ia ja ja heqim. Hajde, yeriçi kufjet. Afro yeri, afro. Para se të shkojmë te yeri dhe ballafaqim Ismailin e dashur gati Krye Valentini të luaj vetëm për një moment censurën e ditës sot me ende nuk e kanë gjetur se çfarë është kjo grua për Polin, ka vobandën e mafias. Dëgjojini edhe një herë. Por pavarësisht pushtetit dhe prestigjit, Poli pranoi para që ishte edhe dashnorja e tij, se kishte frikë dhe ndjehej i vetmuar pasi drejtonte një familje kriminale. Atë kishte frikë dhe ndjehej i vetmuar para kësaj gruaje që bënte dy gjëra për të. E para ishte dashura, por kishte edhe një funksion tjetër në jetën e Polit, se si ai e njihte. Shari shta jo për të, është pyrit, ja? Më keni thënë avokate, guzhinjere, gazetare, dhe zëdhënse... Jenit gjithë afer, por asë njeri për jush endë nuk e ka fituar kekun. Asë byrekun. Asë byrekun. Okej? Kështë që shkrua në nani. Gati jeri. Gati. Pyrit e parë për të jeri është kjo. Nëse të ishën në një. Apo të ja pëjmë nga filimin fund? Jojo, nga i parë të treta. Ja e para te treta. Si Siçi kemi ska problem. Okej okay, mir. Nëse të shpëton gaz në një recepcion zyrtarie, kaftuar e zën Presidenti Meta vetë. Dhe... Gjjatë recepcionit me shumë njerëz, atje të shpëton gaz. Një Do zidhet. <laughs> Do zidhet e ishte. Mhm. Mm I jormshëm, por pa erë. Okej. Okay. Apo i heshtur, por vdekje prurës. <laughs> vdekje prurës jo do zëdhja versionin e parë i zhurmshëm po <laughs> po të merre vesh ishte nga ti deri sa... do, do të thënë po në të gjitha rastet do të merre në teatër nuk do të do nuk kamuflavë ah jo po nuk kamuflavë më rreth shishën atë ishim ne një nga merret veshme ok mirë mirë i jeni gati të shkojmë pas herës shkoj shikoj ju e dini që un jam e ndihmshme nga Roma kështu që atë Lori ka thënë Eta në Lori ka thënë Po i heshtë të përurë zënë Heshtë të përurë zënë Në të përurë zënë Nuk ishte gjithë o salë Në <laughs> të qove Në ishte gabim Gabimi në këtë rastë është këshu <laughs> <laughs> I zërëm shënë Bravo Olta Wow Bravo <laughs> Olta Olta shë sakt <laughs> <laughs> A ka mundë që altin Vetëm një her ishte Nuk ishte në disa her Në ishte për Lori Në ishte gabim Në ishte Ok, dhe altini ka thënë <gibur> Shredo unë kam ka buar vdikit përur Së kam të nësëm, në për e pasinë Gjithë <gibur> në <kex>. koma A ty është gjithë më punkur që të nuk të digjon njeri dhe të shikon Lëri, kur të diri të shpërki Për i shkërki Për i shkërkë Për i shkërkë Për i shkërkë Për i shkërkë Për i shkërkë Për i shkërkë Për i shkërkë Për i shkërkë Është <laughs> sigurt 100%, ajo që do të bësira, bësira më. Ka diçka qeri mund të lvisë pra, mund ta bëj pa asnjë herë er, të t'lvisë nga karriga e saj tek karriga tjetër. Se bën do të. Uja Kovçi do të bën të durim të palvisë. I ndryshon ngjyrë komplet. Po jo më ndaj zhurmës, ndaj zhurmës ato thjesht do qeshnin. Kërse poti ishte e shumërët so, Da një pota vrësë shumëndin e tini Në të dy e rraset mund të shumët të shumërët E dhe shumërët mund të ka mërgjoshënit Mi qo se ka bitin ba. <sharpet> e baterin E t'i gjokëti? Su marë rëshfare E dhe një, t'i gjokët jo E i se këto këtë gënë bajnër E i se këtë gënë në do një Në <sharpet> <Yeah, tjë luken. sharpet> do një tjetër, në do një tjetër E tëmëse në recepcionë, sepse zakonishtë në recepcionë e vënë edhe muzikë, apo ea? Po ka dhe rënë, në recepcionë, në naturishtë E kanë bërë një kanë bërë një kanë bërë në këtë përshonë që sa pëlluajtëm këtu Gjënë pak, qësi mund të kamuflojshë njeri? Ta njëltin! Gjënë u akabu, dhe hajë u akabu, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, Në në në në në Oke, okay, tjetër Jeri Pra, dheri tani, vetëm Olta Mishtashur e ka gjithën që Jeri Normal. do të gjithë të Të zhumëshmin Por pa er Olta Normal. Gati për të dytëm? Pasikurisht Jeri pa. Të mos ndjesh kur er të keqen nga djerësët e të tjerëve mm -hmm. Kje është komplet i mune Lena sut kanë mbesisur në era keqe flasin. E të tjerëve po. Okej. Okay. Të tjerë do i ndjesh gjithë aromat, mm -hmm. lulet, oke, okay. gatimet. Por era në djersëve të pa, mm -hmm. të tjerëve nuk do e ndjesh më kurrë. Është si një si një vaksinë, si një imunitet. Por nanën tjetër të ofrohet që mm -hmm. ti vetë të vish gjithmonë era freski. Kur pra do të shikesh vetë gjithmonë era freskët? A dilemash, ose do nuk do ndiej aromat e të tjerëve, ose ti Ti je gjithmonë e freskët. Tani në rastin e parë u nuk mbai rre keqë. Jo, ti je gjithmonë jo, e freskët. Ja, nisoj. Ti je gjithmonë pa, e freskët. Në rastin dyt, e dytë, nëse ti mban err të keqë, nuk e kuptoni bien. Apo jo. Ja? Ai e kuptova drejt, okay. besoj. Do zgjedh të parën që pra mos do të di asnjëherë të tjeret, të dëshoj që ti je gjithmonë e freskët, vetë pra për atë zgjedh mos bezdisësh nga të tjerët. Asnjëherë. Okej, okay, shumë mirë. Lori ka thënë Era freskive. Më lajon tregon çfarë. Lëri po, ashtu më herë. Era i stresit që shkëputi. Era freskie, okay. Ndërsa ja, unë kuptova që nëse ajo do mbante Aron Djerse, nuk do ta kuptonte prandaj. Kjo ishte ideja. Nëse. Mendova Aron freskie gjithmonë. Mban si vetë jo. jo. E don si olte. Të jetë freskët, jo si të tort, do të thonë, të shkëputej nga të tjerë kjo ide apo. Ferri është të tjerë, të tjerë. Edhe do të shkëputej nga. Nuk kam as të problem. Okej, okay. kështu është si çiksi zgjerv. Urdhror? Egoistesh. Ieri po, është shumë egoiste. Te Karoma dlori um, jam shumë egoiste. Tanë do të, të, të, të, të shikon vërtet në egoiste. Ieri. <gjë> do të filli <gjë> mm. që të bëje udhëtimin po. e ëndrave nëpër botë. <gjë> Çfarë <gjë> është? Vet një udhëtim ëndrash nëpër botë nga Amerika e Jugut në ishujt e largët, kudo. Ieri. Oke, okay, bukur. Do ta bëj me ne të klubit të mësjesit apo do merri me vete të dashurin e zemrës tonda. Një person që është shumë i veçantë për ty romantik për do të kthejnë në uhtëtim romantik apo uhtëtim qelbanik Do një të vërtetën Të vërtetën e... Uhtëtim qelbanik Ja, ja, më zë mutëkojtë Mendojë, mirë, mendojë Skaz, skaz, skaz, skaz, skaz, skaz Sa i titrinës dhe me sex? A i me... Po mirë, te mund të njërë që të tijarë Rukë, të ku i dje? Si prater, ku të që të tijarë? A njërë që të tijarë? Me të dashurin apo me në, si Ur nei themi te dashurisë zemrës. Ja, në Lori, me, nene, lori, me Mene, ne do vi. Me ne. Bravo! Me të dashurin e ka vendat. Dashuria normalisht. Sa janë përqijur si për vete. Më fal, po. Kush është i dashuri zemrës sirit i di? Ata merrni vetëm një pješhk me vete, edhe asnjëri tjetër. Njeri mjafton të sa. Madje, madje edhe një pješhk edhe ishte kështu. Pješhk. O jeri dhe sa. Në sa herë duhet të themi që jeri është më zgjuar se mua. Edhe sa herë duhet të themi që Jiri. Na doliash para. Na nuk e dija. Nuk e dija. E tani. Ku i ke gatijë i pamu atë tani. Kur marton do të e pritetova. Sa vide i bëu ta? Ke më ca? Ishi ban komadë studiove vetë. Ëhë. Ëhë. Aha. Ma duket se erdhi drejt fundit edhe për ditën e sotme me një dashur censura ende e pa gjetur. Mbetet për nesër. Mbetet për nesër. Është bukur mëlqenave censura. Orgesa Zaimi është duke ardhur, por për vetë kësaj Ndërkohë kam një fituese, quhet Lisa. Po, Lisa quhet 772 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line, ka njohur si çdo tjerin. Po kurën e ditës e dhanë? Po, mjën mjën dhërë, dhërë? O, dhërë. O, kemi dhënë po. Okay. Është Klevisi, jo, nuk e kemi dhënë. 312 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. E I lumt fituesin në ditë. Ndërkohë Meta ishte bashkëfajtor. Bashkëfajtor po. Ai mbaron numrin Maltin, fiton 2 bileta për në Cineplex. Orkestra e Zaimin po i thosha do të vi me Music Box tani në Radio Club e Fem në zgjarrë përpara se të shkoni atje. Doja që do jam me këngën që Orgensa do të këndoj në festivalin e 56 të këngës në Radio Televizionin Shqiptar, i cili është duke ardhur dhe është natën e dytë. Ej, natën e dytë, kënga quhet Ngrije Zërin. Nuk e di nëse kanë dëgjuar këtë, por është, mm, është, është super, super këngë edhe. Super është. Më ka pëlqyer. Ja, gëk. Sen takojmë më çmimin. Me këtë do ta mbyllim. Orgensa juaj i mi të dashur. Natën no, e dytë ngjitet në skenën e festivalit. Themi nesër, ne? Briss Muzaraj është kompozitor në kësaj? Pa. Ok, super, e përshëndet në Brissin. Orkesa, ju lëmë e Orgesa, këta, ciao! Mërë papshim! I am përra ganinje Me sa shda shurie U Kam sot Forsën e gjithë botës Dritën blutë shillit un For you Johnny Lee